és l'emissora de la referència al Maresma, premiat al radio Bona tarda, Premià de Dali Rodalies, benvinguts, són les 7 i 4 minuts, iniciem una nova aventura d'encompanyi aquí a la freqüència dels 91.4 de la freqüència modulada, naturalment, perquè si no estigués modulada la freqüència seria M i vostès no ens podrien escoltar. No, no. Se no No, perquè si, o... si posen M no sentiríeu... És es que, es que, com, com canvia la tecnologia? És, Deu... és el que té, són les tecnologies Deu... modernes que són els que tenen. Sí. I avui em sento més baix de lo normal, em deuen de canviar la cadira... No, no, no, no de sol, amb de, la cadira. De, de, de cadira. Aquesta Està més cadira, ensorrat. No, estic més ensorrat. No és que se senti També. més baix. M'hauré de posar llibres. També. M'hauré seure sí. sobre llibres, perquè cada cop Això estic més es encongida aquí dintre. Això es feia abans. Això es feia abans, cap, sí. Clar, ser més alt. Per més alt. Exacte. O si no, ja li comprem una cadireta d'aquestes als restaurants, aquestes de fusta, que pels nens, perquè puguin sí, una mica. una trona, que se'n diu. Una troneta. Una troneta. Que no estem pas tronats, senyors i senyors. No, bueno, una mica sí eh? sí, per cert, avui comencem el programa jo amb una notícia luctuosa, una notícia que Perquè... m'ha copsat molt, una notícia que penso que en aquests moments vostès el que haurien de fer és començar a agafar els clínexs i plorar. Isabel Pantoja ha trencat amb el Julià Muñoz. Ai. Qui ho anava a dir? Oi? Quina pena. Qui ho anava a dir? Sí, tant que s'estimaven, eh? Sí, ella diu que... Un amor a, una, tan gran. A una entrevista amb exclusiva a Lola, diu... Diu, mi relació con Julià ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa. Diu, ya no importa aquelles bosses d'escombraries plenes de villas. I el Julián li contesta La quise, la quiero la y la querré. Gran cançó del Manolo Calván. Te quise, te quiero y te querré. Bueno, és... En en fi, és gran pena, cançó. Però... Doncs, a veure, Tenim com pena, que no... Eh? Segurament que ja té un altre manso, eh? O manso. El Julián? No, no, ella. Ah, ella. Ella. Bueno. ella. ella. Però ha de ser important, perquè, clar... Ella. Quan deixes de ser alcalde o així, doncs ja no... Jo penso que també ha influït molt perquè el senyor Julià Muñoz va anar a Telecinco amb aquella entrevista que li van fer i va cobrar uns dinerons, però la sala... Sí, la... no els ha cobrat. Però clar, perquè els té que tornar a vostè no a ah, ah. I això, puguis, això trenca l'amor entre una parella. Però ja està molt bé, eh? Diu, Ui, ja és raro eh, que facin tornar amb un jurís... Vamos bé, Julián, vamos bé, Julián. ¿Y lo dinero? Diu, no hay dinero Dic, oh, oh, oh esto, va, esto aquesta, va ser un abismo en nuestro amor. Aquesta primera veu la de la Pantoja? Sí, és que parlava més o menys igual. Una mica fort, sí. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí. És la la I s'ha quedat, Marina Rusa! I el que no li sobra són els pèls uh, de la barba, dic. Bé, no, bueno, perquè ella s'afaita, jo no, per clar, això porto barba. Clar. És com el tècnic que també porta barba perquè sí. no s'afaita. Bueno, porta sí. barbeta, eh? I més, més... Sí, porta una barbeta rara, el tècnic. Bueno, una cosa, són de... una aquesta, pirilla, una aquestes pirilla. cosetes que es porten ara... A mi sí. les se'm agrada són aquelles primes que baixen des del llàvit fins al centre de la barbeta. Em fot molta gràcia. Jo hi vaig estar amb un dinar, mm. quan vaig estar dinant amb uns companys, i n'hi havia un que portava una patilla d'aquestes que baixa des del molt fineta, molt fineta, molt fineta, fins a la punta, de la... i l'altra igual. Ah, sí. Ah, que guapes, no? Sí. Ara quina mariconada per, per afaitar-se. Escolta, no estarien pas que els meus companys... Eh... No, no, dic que... No, em referia a, a mariconada, eh? em referia a la feinada. Pist, un, gran que gran representa... eh, un gran dibuixant, Un gran dibuix. ui, ui. No, no, no, no, no, no em faci això, home, no em castigui. Un gran dibuixant amic seu, eh, també. Per cert, vostè que està ficat així en aquest món, eh, diguéssim... Especifiqui el món en què estic ficat perquè, perquè queda lleig. D'actualitat, ah, gent sí, actual que sí, sí, si sí, està sí, en el món. Sí, ja veu-me eh, tocar la Pantoja és i m'ha dit... Errota eh, con Julián! Errota eh, con Julián. És cert que la, Però, la no? gent ara es posa productes, diguéssim... Eh, o sigui, en lloc de piercings es posen, per exemple, jo que sé, un tros de calama coses d'aquestes. Oi, no sé, això, escolti-me, això ja m'agafa gran a mi, sí. eh? Jo em pensava que anava dir si els homes també ens posem coses rares. L'altre dia, bueno, l'altre dia fa temps, vaig anar a comprar colònia mm. i eh, és curiós, vostè va comprar colònia per, per mi? Bé, bueno, vostè. O sigui, vaig jo amb o sigui, la meva jo, senyora... Vostè ja, no, no, ja m'està no, no, no, demanant no, perdó, que li vagi a comprar colònia no, després, per vostè. Després, després li demanaré. Després, després, més coses, no? després, després li demanaré. Per exemple, jo vaig amb la meva senyora a comprar colònia, no? Sí. Llavors és la meva colònia Ja mm. llavors li donen mostres de perfumeria i de coses i productes amb ella clar. i dius, a veure, no compro jo la colònia però vostè ja la compra ara no. el que l'interessa és però conquistar llavors, la seva ja vaig, dona llavors ja vaig aprendre el truc ah. vaig jo sol clar. i li, bueno, si llavors li, li posarem una sèrie de, de coses per vostè i diu, això diu, és per eh, dissimular les bosses dels ulls mm -hmm. això és per no sé què em va posar tot de mostretes dic, però això és per mi diu que no veu que posa forment, forment dic, ah, doncs sí això vol dir que fermenta. Exacte, fermenta i, escolti'm, és, com, és com, com un iogurt. Exacte. exacte. Vostè s'ho posa els ulls i és com, és com un llapis que es veu que dissimula les bosses. Sí. Jo vaig pensar que ho provi primer Jordi Pujol, que té més bosses que jo. Home, oh, pabre mà. I després ja ho provaré jo. Sí, clar. No, ho I, vaig i de provar. I què li ha regalat? El què? Amb el Jordi Pujol perquè ho provi. No. Doncs pues llavors com voldrà comprar-ho. Però comprar que, no em dirà que el senyor Jordi Pujol no compra també colònia d'aquesta bona? Ah, eh, no, no ho sé. O que es pensa que es posa per un Eh, per un dandy, per un dandy, <laughs> en fi, en fi, són aquelles coses. Bé, senyors i senyors, això els hi deixo en companyia, uh -huh. i eh, després d'aquesta notícia luctuosa de la senyora Pantoja, que ha plagat amb el senyor amb el senyor Muñoz, sí. eh? o sea, és un mític cognom el Muñoz, eh? Sí, sí. Mític cognom, conec també oh. un senyor Muñoz que va, va acabar sent alcalde i tot d'una població. Bueno, hi ha molts Muñoz. Els Muñoz, home. També hi havia uns Muñoz que deien, després de Dios, los Muñoz un gran ah, sí? llibre, sí, sí, un senyor Muñoz que va aquí, va la postguerra va fer peles, però a Cavasos. vivia al Palau Robert el Palau Robert? el Palau Robert era d'ells sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí, vivia al Palau Robert en fi, uh, què els anava a dir? i tenim un equip de gent que sempre estarà treballant en el control de so, el nostre company en Sergi Garcia. bona tarda Uh, després tindrem, com sempre, uh, el senyor Manel Piñero, que està aquí a la redacció, tindrem el senyor Monegal, no sé si tindrem el senyor Garigot, tindrem el professor Cutremant, uh, tindrem el senyor Cap, tindrem el Grum, tindrem la Sida Robles, uh -huh. i tot això estarà coordinat i embolcallat, com sempre, pel senyor Ricard Soler, que a més fa la presentació de programa. Gràcies, gràcies, Bona tarda, benvinguts a aquest programa en companyia, que com sempre serà un programa diferent. Cada dimecres intentem passar dues horetes de forma diferent a les del dimecres anterior. Ah, per això sí, sempre presentat i dirigit per Lluís Recasens-Lavi. Oh. Moltes gràcies, moltes gràcies. Diferent, diferent fins a un cert punt. Perquè hi ha un punt que sempre és igual. És dir, el senyor Soler se'n va al Pedir-rebós però no s'estira. Bueno, bueno s'estira es... per ell però no s'estira pels demés. Aclarim-ho. Vostè, vostè vol que m'estiri per aquí, per l'emissora? No, no, no, per, no, no, per l'emissora no, no, no, no. no. Queda el senyor tècnic, el senyor ah, García. El pe sergi per vostè només. El Sergi. Uh, porta temps que està demanant, bueno, està demanant l'home diu, "Jo em conformo un poc amb un fuet i ja faig." Sí. Con un fuet ja ago. Amb churrismo no li saria igual? Sí, també li és igual. Però si igual. pica només jo donen la corda un acudit més dolent no? si no he aquí en Pekín i si no en Pocon exacte, exacte. Sí, sí, no? <ríe> sí. si han de fer acudits dolents en fi, sí. bueno, a veure, quin dia vostè eh, d'aquests que vagi a Argentona allò que diu, quan va a vostè a casa de sa germana, passa per Argentona mm. i fa aquesta turadeta mítica, el petit rebost a la plaça Vendra número 4 sí. eh, mm, agafa i dius mira, el Fuet no fa molt bé li dic ara home, s'asseca, eh? hi ha gent que no li, Millor, li agrada més eh? sí, sí. no tothom, mira, eh, jo he dit que sí jo em comprometo a trucar el 93 797-0363 Sí, això pot fer-ho el tècnic també trucar també pot fer-ho el tècnic bueno, una persona. que sí. truqui ell i que encarregui ell no, sí, però, però la jo la em comprometo fer-ho personalment per ja. perquè llavors ja els donaré totes les dades necessàries perquè prenguin bé la nota de l'encàrrec però això ha de ser un dia que estiguessin no sé, com més com en companyia com és? encara, si sempre estem els mateixos no, però físicament perquè així ens ho compartiríem tot ja. Eh? Bueno, pues doncs ja trucaré que el cutreman, la la sira. El Coutreman, veus, ja tinc un problema. Què li encarrego jo al Coutreman, el petit rebot? Que s'acostumi a menjar bé, que s'acostumi a menjar. I si li senta mal a l'estómac? que mal... doncs, miri, més que trucarem els de més. Bueno, venga, doncs ja ho provarem, ah, però. Habià mer que aquestes setmanes que m'han sí. anat malament perquè no, ja, les coses, ja. uh! la, crisis, la sí, crisi, sí, sí, sí. Uix, que... la crisi està afectant molt, eh? Sí, sí, jo Afecta molt, eh, la crisi, sí. estic preocupat, eh? Sí, és veritat. El s ha quedat sense feina. Ajena ah, no va avisar? No, no, no, no. De Vicé potser sí que anirà. Ah. Però el senyor Aznar, que tenia una feina molt bona d'assessor eh, en el Consell del Fons Britànic de Capital de Ries Centauros Capital... Ja, i que assessorava. De li... la navalla d'assessor. No Ell mai... anava... Mm, Anava a Londres I no hi ha mai A Pensacola well, well, vaig assessorar-lo Tot això, perdó, no Pepsi-Cola? Sí, assessorar-lo well, assessorar Doncs, en exacte, pues, l'han fet fora Ara <laughs> ja no treballamos en ello no, diu que Nos hemos han, quedado sin corro Han hagut de retallar, hagut de retallar i l'han fet fora bueno, eh? Això passa a totes les millors famílies eh? Diu, a veure, diu, aquesta empresa de... de de fons de capital mmm, el Centaurus Capital mm. diu, uf, anem malament dius, no m'estrany amb els assessors que té també sí. dius, molt bé tampoc no podien anar no, normal estan en pelota picada. Més menys, o menys. Exacte, estaven en pelota picada i l'han fet fora. De totes maneres, vull dir, hi, hi ha moltíssima gent que s'està quedant també a l'atur i no tindrà les possibilitats que el senyor Aznar, o sigui, no, no, molta no, veure, pena, no, molta no, pena, doncs... què vol que li digui? Jo, jo, bueno, no, però és que això preocupa, escolti'm, la cosa està afectant eh, sí, sí, molt, sí, molt, sí. Molt, bueno. molt, molt, molt, molt, molt. Bueno. Per exemple, prensi vostè que el senyor Francisco González, president del BBVA, mm -hmm. El pobre home està preocupat perquè enguany ha cobrat un 5% menys de lo que va cobrar l'any passat. L'any passat va cobrar 5,63 milions d'euros i aquest any només ha cobrat 5,34. És... Això és preocupant perquè és el que cobra el Sergi cada dia. I, ostres, i, ja veu. I, i, clar, i, i, i quina responsabilitat té el Sergi? Va. Tocar els botons. Exacte. Quina responsabilitat té el senyor Tocar del VVM? I... Tocar els altres botons. És de risa. És agafar i dir, este credito, diu no. No. No. no vol dir que fins i tot arriba això jo suposo que sí, perquè sí. si li han retallat ja tant perquè diu, home, el sou és fixo però llavors ell té uns variables sobre els guanys ah. com que han baixat els guanys dels bancs i de les caixes que no han perdut han baixat els guanys, estic dient, no que, no que hagin perdut. perdut no, és que quedi clar Vull dir que quan, no, no, qui quan... va perdre va ser l'esporting de Gicón davant del Barça no. <ríe> Bé, això són el... altres coses ells no perden, no. el que passa que guanyen menys uh -huh. però es frustren ah. perquè ells diuen, guanyarem mil milions Uh -huh. Bufa, han guanyat 700 i és una frustració, no han guanyat 300 menys dels que es pensaven és una frustració total per sentir-se vostè, eh? vostè com el president diu, hem guanyat menys Jo pues, haig de rebaixar-me el sou clar. vostè es pensa que a veure, vostè pensa que cobrant 5,34 milions d'euros l'any pot mantenir el ritme de vida que manté aquest senyor no. com a mínim com a mínim hauria d'haver-se pujat a l'IPC un 2% com n'hi han fet a tots els treballadors clar. que han tingut sort Clar, que hi pugin, clar. perquè clar n'hi ha d altres que els hi pugen al l'IPC per un costat però com clar. tenen un plus clar, els rebaixen clar. i es queden igual clar, fi, però el que a veure no, no és sols ell, hi eh? ha gent que encara guanya menys eh? sí? l'Anna la, Patrició Botín sí. la filla del, del, del, sí, Botín, del Botín pobreta només està cobrant 3,51 milions a l'any Oh. Menys, oh, menys, que aquest aquest senyor, menys que aquest senyor... On va amb aquest sol, bueno, clar? Per favor, eh, què passa? I que comencen que... rebentar preus... Si no podràs sortir ni al carrer... Exacte, i acabaran en la misèria. Clar, clar. clar. Que amb aquests preus, clar, amb això que cobren no poden ni jugar a la loteria. No. No, no, no. poden ni jugar no, a la loteria. No, perquè ben, com es poden no. gastar... Jo ah. què sé, quan, quan costa la loteria? 6 o 12 euros? No, no, si no és perquè gastin. És que... ah, a veure, vostè, vostè, vostè es creu que l'Anna Patrícia Botín anirà a l'administració de loteria avui dia? allà a la Rambla Santana 9-2 d'aquí de Premià de Dalt i diu, déme un décimo, ¿cuánto me va a tocar? diu, oh, 100 milions, 100 milions per 100 milions no me pongo no, no, bueno, també és veritat, Enten? diu, compro la loteria clar, compro la loteria, a veure el que ah. jo guanyo, compro la loteria, home, no m'hi poso va, per 2 però... milions no m'hi poso, home però dono-li no el telèfon a la senyor Botín per si a casa el 93 751 61 70 apunta, la... Anna Anna, a la Rambla Santa Anna Anna Patricia no, a l'Anna a la Rambla Santa Anna. Anna Patricia Botín, que apunta. Ah, exacte. Anna! El número 2 de Premià de Dalt. Apunta. I pregunta pel Juanjo, digue-li que et doni un... Sí, que ve de part nostra. Sí, que, que li doni un número i que, que toqui. Juanjo, que Juanjo estigui la guait, eh, que jo dels banquers no fio gaire. Que comprou els bitllets, que comprou els bitllets. <laughs> els bitllets? Perquè, ui els, ui, els... Ui, ja la saben llarga, ja, els banquers. Escoltin. No, que ells no en donen mai cap de fals, eh. No, de fals no, però és allò diu... Passeu usted por el Benesto a cobrar. Ah, claro, bueno, és el que toca. I, a més, estic segur que ni l'Anna Patrici no li el, el xófer. No, diu, no. buenas, vengo de parte de la senyora Botín. Claro. A llevarme el botín de loteria que tienen ustedes aquí. Sí, més o menys. Diu, no, no, no, aquí, aquí solo vendemos números, eh. I, més... Diu, ah, però no ha tocado todavía. Exacte, i llavors <laughs> diu, oye, diu, i, i, diu, dice la senyora que ya que ha comprado tres décimos ¿por qué no le regaláis una, una, una, una quiniela? una travessa una quiniela, una no, home, quiniela. perquè venen, venen, venen del nord sí, sí, sí. venen de Sant Dande ah, sí. ah, per què no regalaix una quiniela a la senyora eh? ah. o bien li deix una 624 d'estes ah, a veure si toca o una 642, no, és? 624 o 642 6 com no sé què 6 com a no sé que què o no, no sé eh? un trio jo, jo conec Primitiva i Loteria és l'únic eh? que em toca bueno, bueno, una, que, que em toca pagar el noix de Vidal coneix el trio Bueno, és una altra història També té raó És una, és una també altra té participació també, també té és, una altra és una altra participació. participació Doncs ja ho saben, a veure, Anna Patrícia apunta eh, 93 751 6170 que és el número de telèfon de l'administració de la loteria avui en dia, que està a la Rambla Santana número 2, d'aquí de Premià de Dalt Tu di per si passes per aquí, pares un momentet que baixi el jòfer i compres Però no no terminis aquello, ja passarà a cobrar per el banco, no, sí. no Pela sobre la taula, ah, no cal, sobre la taula Tampoc eh? no cal que es gasti tot el sou Tampoc Tampoc, tampoc. tampoc. No no caldria, no caldria. A veure, si vol ho vol fer-ho, és la seva opció. Diu, bueno, es vengo con 9,31 milions, ¿para qué me le usted decimos? I a Juanjo li agafa algo. No, no el que és que hauria de córrer a buscar més dècims. Perquè... Trucant a Madrid, oiga, diu, van de més sèries, diu, que tengo aquí la loca, i que tengo aquí esta senyora que... No, la loca no. Però, bueno, és, és estar boig, gastar aquestes millonades amb loteria. Bueno, però així s'assegura més que li toca. Ah, i de passo ja que es passi aquí al petit rebosc dir, i, i, I, i que faci una comprada que faci una comprada i, digui, i això eh, Això me l'envien vostès amb els de la ràdio exacte, amb mm? vostès sempre vos compren cap a casa eh? home, jo sí, Jo passa allà diu, a veure, eh, passava por aquí diu, Gemma, ja. si et ve el botín exacte. si ve la, la, la, la botín, la botín di, amb el xòfer el que, que t'encarregui per nosaltres ens ho envies eh? exacte, sí home diu. I, tal, i llavors, per exemple, a un petit rebosc li podrien recordar botín Oiga, diu, i parles de la ràdio no? Ja. Diu, ah, sí, és tot, xicos, hombre, manteles esto, oh. ¿eh? Ah, ja, ja està. Manteles esto, ja està. Ja està. I Però llavors, no. elles, que ja ens coneixen, els del Pati Rabost, mm. allà la passa a vendre a Guata diu, fem un lot, ganso, ja. eh?, perquè ens traiem Soma, a... el ventre de penes mai més ben dit bé doncs senyors, senyors el... això els hi que és en companyia i a partir d'aquests moments ja iniciem la tasca de tirar endavant aquest programa els hi podríem parlar de moltes més coses però ho farem després de la música la música d'un grup que feia una profecia deia no et casis mai amb un ferroviari eren els Shocking Blues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 Ara sí que m'ha quedat això rebuscat, molt, molt bé, molt bé, però rebuscat i molt bé. M'ha quedat rebuscat i molt enroscat. Bé, senyors, senyors, els hi vaig parlar d'un senyor que es diu Fèlix. Ah, sí? Fè, un senyor que es diu Fèlix i que viu a Càceres. Resulta I? que el senyor Fèlix, que viu a Càceres, ell anava tranquil·lament amb el seu cotxe, anava uh -huh. fent i de sobte es troba un guàrdia urbana i diu, eh, sts, aquí, diu, passa algo, diu, control rutinari, va molt bé. El coche está bien. Yo he hecho una infracción. de un no hombre, no, no, se preocupe. Todo va bien, no se preocupe. El control rutinario y tal. Sople. te pues nada, hombre, 00 cero, cero. Digo, a ver, papeles de coche. Tenga. Carne de conducir. Digo, oh, pues no tengo. Digo, ¿cómo que no tiene? Digo, hombre, llevo conduciendo los 14 años. Va, va, va, vamos a ver, tengo 68, llevo conduciendo desde los 14 años. Nunca he tenido un accidente, no he hecho ninguna infracción, no tengo ninguna multa. ¿Para qué quiero yo un carnet? Perquè guanyi, diu, perquè guanyi hombre, per a auto, les autoescoles, no? Diu, sí, però és es que vostè tenia que ir con carnet. Ja. I diu, sí, bueno, perquè en mi família era molt molt germà, no, pobre, jo no, no, no, no, no, no tenia que... No havia No tenia diner per a sacar-me el carnet, entonces el coche, i entonces ja directament he cogit el cotxe, aprendí de conducir de mi padre, i oi, que jo soy una fiera conduciendo. I tant. Diu, no. vale, fiera, pues li deixem el cotxe retingut, i, i, i, i vostè n'hi judici sí. Atreure's el carnet. No, no, de moment li hem posat una multa diària de 3 euros durant 12 mesos, o sigui, un any, 3 euros cada dia ha de pagar i 33 dies de treball en benefici de la comunitat i a més s'ha de pagar les costes del judici i a més ha estat dos anys sense poder conduir i sense poder-se atrever el carret de conduir Mare de Déu i quant ha de tenir? 68 el 70 bueno, escolti'm, ell s'hi pot presentar ja no passarà les proves mèdiques Bé, sí ara Igual. que estem parlant I, de... I, I aquests cotxes que no tenen necessitat de carnet? Aquests no... Sí, però home, si l'home està acostumat a conduir cotxe amb un no n'hi demà allò que allò és una, un orinal en quatre no, rodes. Déu-n'hi-do, déu nhi déu en quatre rodes, no, el que emprenya. No, no passen de 60, em sembla, eh? Bueno, hi ha algú que, que potser se'l deu trucar com les motos, eh? Bo, perquè deu portar pedals i deu estalarar una mica pedalant, si sí, no, no, no, no, no ho veig, eh? Ara, li dic jo que aquest senyor encara té està dins de treure-se el perquè hi ha una dona de 69 anys, eh, que aquesta, noia, bueno, aquesta, noia, aquesta senyora és sudcoreana, i, i bueno, es presenta a treure-se carnet i diu «Bueno, es diu otra vez por aquí, eh, senyora Cha, que es diu Chi". «Diu, sí, porta 772 vegades, examinant -se. Bueno, però encara queda, encara queda I la, esperança. I la senyora Cha diu, diu «Jo m'he gastat 3.000 dòlars». Diu, però jo és que necessito carnet per treballar. I diu, bueno, vostè no desesperi. No, que, home, que dir, encara li queden anys per que, fer-ho. Que suspèn? Diu, bé, com que es pot presentar cada tres dies l'examen, ah. ella cada tres dies va allà a bueres. Diu, home, senyora Chac, pues què? mire, aquí, como siempre, xiqui, xiqui, xiqui. Diu, diu, oi, oi, oi, si m'ha subeu usted la fera, senyora Chac. En quin cotxe suspènem avui? Sí. Senyora Chac, no sé, ja. senyora Chac. Ah, senyora eh? I bueno, inspector de, de trànsit d'allà diu, home, aquesta senyora diu se li ha de reconèixer que té una... Una moral. Una, una moral, que no, una moral, diu, que no se, no se l'acaba. Eh? Al final li donarem el carnet. La senyora Chaff no la xafa ningú. No, a la senyora Chaf, no la xafa ningú. Eh? Uh, vostè recorda que n'hi ha un retratista que s'ha fet famós perquè durant la campanya d'Obama va fer sí. unes imatges de l'Obama amb sí, bueno, colors i tal, uh, maco. Això el eh? va fer l'Andy Warhol Bueno, però amb la cara de l'Obama no l'Andy <susk> workflow va fer amb la Marilyn no? sí, i a més això hi ha un programa d'internet de... això ho fa eh? no, si jo no li estava parlant del, Ai, del producte artístic simplement és que aquest pobre senyor que oh, sí? Sí. ha acabat detingut va, <susk> va embrutar les parets va embrutar les parets va retratar l'Obama a les parets i això és embrutar la ciutat com va retratar l'Obama sí. a les parets? Aquest senyor va fer una, una sèrie de retrats amb segons quines valles i llavors li han fet eh, un ordre de danys contra la propietat a que es va emetre el gener del mes passat. O sigui que, pobre home, després de tota la campanya, després de l'esforç... Ves que, que no hagi guanyat que... l'Obama, ves que no hagi guanyat gràcies als retrats aquests. Els aquests, clar, perquè era tricolor, no era negre. Era tricolor, clar, exacte, exacte, era tricolor, clar. Eh, doncs clar, no, no és a veure com el... En fi, deixi-ho estar, perquè ara me'n me recordava del, del príncep Enric d'Anglaterra, que aquest noi també, deu nhi Què li passa, eh? pobre? Doncs pues que, res, la seva àvia... Hmm va fer una festa perquè el seu papa feia anys sí. o sigui, el, seu, el príncep Carles, aquest senyor que ja no reinarà perquè té 60 anys sí. i ja quasi, quasi és l'edat de, I, de, de va, sí. i tal, van fer una festa i tal i llavors va anar un còmic mm. eh, de la televisió, un còmic que era de color negre sí. i va començar a fer coses i tal cantar, i llavors surt el xaval i diu hola, I, diu, et sento a parlar i et veig cantar, Diu no sones com un negre mm -hmm. I, i què? i, I, i va, diu, a veure, a, veure, nen, a veure nen a veure nen quan no és això, a vesteixes de nazi. Dius... Ah, tu, tu has de reinar a la... Diu, doncs pues amb el meu companys els hi fa molta gràcia, a tota gent. Bueno, són bromes. Són sí, els hi fa molta gràcia, ah, en fi. Són fin. bromes que es fan. Doncs en fin. pues miri, precisament la seva mare, l'Elisabet II, d'Anglaterra, té un petit problema perquè... Teniu... La veix un? Sí, bueno, aviam, un que, que, que s'ha publicat, vegem Tenia una visita privada d'estat i resulta que no la poden fer. Pobrets meus, no la poden fer perquè diuen que el duc d'Edimburg està malalt i well, ella sí. diu que no, que no està malalt, que, que està la merda bé, però... Però què creiem? Està... està bé o està malalt? Sí, està passant com l'alcalde aquell, que ah. diu, ha dimitido. Diu, jo no, de què? Home, clar, bueno, però és que aquestes històries són diferents, perquè, clar, el, el, el jefe diu, aquest ha dimitit, i va l'altre diu, que jo he dimitit? Bueno, Qui a, a la història és que al cap d'això, el, el Rajoy, va dir, este tío lo quiero fuera ja eh? Clar. Cridat, vente para acá, vente para acá. I va cap allà, diu, tu plegues, eh? I el tio, diu, home, tu plegues? Diu, bueno, vale, pues plego. Diu, jefe, Rajoy, Mariano, diu, això ja està fet, eh? Diu, vale, pues ha plegado. I després surt l'altre, que va anar a veure amb el jutge, i diu, pues no, no he plegado. I no ha plegat el tiu ha plegat d'alcalde, però continua de regidor. O sigui, ha deixat de ser alcalde... Alcalde, per però seguit. continua de regidor? Ah, mira, mira. Oh, home, -ho. home, aviam, és que la... Aviam, la pela és la pela, la bicuca és la bicuca, acompanyes. Mare, mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. On tenirem a parar? Dónde vamos a ir a parar? A cantar. A cantar fet, a canta, què? El Pelé canta. El Pelé canta i què? Però re, és el que sí, I el Maradona fuma puros, però què vol que li Ara I... fuma puros? Ja ha deixat la... de córrer la línia? Ara fuma puros. Ah, no se'n ah. recorda que temps estava en estava un hotel a Londres i a les 6 del matí a les 7 ah, es va posar a fumar un això... puro i, i, i va, va saltar l'alarma d'incendis en una habitació que ens pot fumar. Però això és un esnovisme. Oh, deu que els hi regala el Fidel. Castro. Perquè sí. són molt amics, sí, sí, però el Fidel sí. no sé si no. està per regalar moltes coses, eh? Bueno, menja iogurts a l'hospital, pobrec. Això poquet. sí. Està a l'hospital? No sé què, en una residència està. Em va fer gràcia l'altre taller que vaig veure un, un tros d'un reportatge que sortia el Chávez mm. i està fent un discurs i sona un mòbil, i clar, tots callats, li agafa. Diu, sí, hombre, comandante, diu, Es Fidel, i tot! bé... És Dius, per favor, per hi, ha favor. Que sí, hi ha països els... que fan, fan pena bueno, en fin, jo quan vaig a aquestes temps. coses què m'agafa? Doncs per anar a jalar o per anar a sopar bé ah, ahir oh. me'n vaig anar a dinar te, li agafa una de pressions me'n vaig, me vaig a menjar ah. Diu, amb l'estómac ple i bé eh, les depressions amb minces sí, però segons on vagi no, a veure, a a veure, no. segons i la depressió t'augmenta no, no, jo li recomano un lloc Miri, sí. al bar-restaurant La Rosa d'Abril Ah, no està aquí al carrer Bonavista 3 cantonada a la carretera aquí, o sigui aquí Premià de dalt vaja, el carrer Bonavista 3 eh, a veure, és un, Ah, un... la carretera de, de, de, que la té carretera. la carretera d'enllaç sí, sí, sí. ah. aquí al carrer Bonavista si m'he sí. portat l'altre dia no li dic que hi vaig anar a dinar ja. tota sí, però a mi no m'ha portat a... aviam quan em porta, aviam veure, quan s'estira jo, jo vaig quedar a, a dinar Cada ah, perquè va pagar vostè demanar, seu... demana molt vam, vam pagar escote, que se'n diu bueno, fos és igual vam allà Vam prendre uns clans a la brassa. Sí. Va, una coseta llogera. A veure, si vostè vol aquí a la Rosa d'Abril, mm. què vol demanar? Què vol demanar? Doncs pues fins i tot... Un Frankfurt? Una... No, una pizza, per exemple. Tenen pizzas? Tenen pizzas? Clar. A veure a veure, a, veure, a veure, a veure, tenen moltes coses. Jo vaig demanar carn a la brasa. Em sembla molt o bé. O és que haig d'anar allà i demanar una pizza perquè vostè ho diu? Si a mi no m'agrada formatge. No, no, però quan em portin a mi em deixarà demanar el que vulgui jo, no? Però vostè no pot anar solet aquí al carrer Bonavista 3 de Premià de Dalt? No, prefereixo que vagi vostè amb la seva visa i així ens paga. No, és, més, és, més còmode, és més còmodo a veure, jo puc amb la meva visa sí. eh? i llavors dius, ve el Pep i li dius, Pep, cobra hmm. i passa la visa i diu, mmm, allò que et fan em sap greu, però és que diu que no que la... no en tens una altra? no, home no, no i dius, que... jo no el tècnic no, sí, sí. Jo, jo no, el tècnic n'en té una el tècnic n'en ja. una que és oro, master plus però, però la guarda, fa, es fa no. col·lecció i la guarda el tècnic paga tu, que després t'ho dono que és que ja. he tingut un problema amb la visa clar això també serà una altra solució. Sí. Eh? També. No, home, no, anem allà. Un dia aquells sortim i anem a fer una sorpresa. Vale, la Rosa d'Abril, no? Aquí, dit? la Rosa d'Abril, sí. Morena ah. de la Serra, de serrat Estel. No. El, on està el carrer Bonavista. carrer Bonavista si vol truqui per reservar taula el 93 ah, sí. 752 36 57 vostè agafa, truca mm -hmm. eh, i parla amb el Pep o la Pili que són els que ho porten mm -hmm. i diu, escolta, truco de part de l'avi mm? i sí. reserva una taula, pim pam i dius, cap problema de part de l'avi del programa serem 20, després paga ell, li passes no, la conta serem 20 no, perquè serem de ser 20 home, perquè ja que em paga vostè, doncs podem anar més gent o vostè què pensa? Convidar tot premio de dalt al restaurant? No, va, uns quants amics. Home, bueno, la, si gent, vostè... la gent necessita un bon àpat. Si vostè va amb els seus amics, paga vostè. Jo, com a molt, aniré allà, pagaré el meu, com ahir, a Escote, entre tots. No, no, no sigui tan, tan estret, home. O sigui, vostè m'estona d'una vara perquè Miri, vagi al petit rebost més, i m'estiri Estret i tenir la visa tranquil·la que ser generós i tenir la visa en números vermells No, home, no, que vostè no tindràs el número vermell i menys si va la rosa d'abril Que, no, no, que pensa sé. que cobren molt No, cobren -ho, no home, just... està, està, molt, bé, està ah. molt bé A veure, la relació qualitat-preu està bé Exacte. Ja l'hi dic ara, ja dic ara. Però a veure, dius, tampoc no falta que anem vint més una taula de vin, queda, es fa, sembla un casori. Sí, bueno... Doncs, a mi m'agrada les coses més íntimes, doncs, vostè va allà... gent. Exacte, vostè va i diu, sí, i a més tenen cuina tradicional i cuina aquesta d'experimental. Uh -huh. A mi la tradicional em va més, ja ho sap que jo sóc més... Conya, no li dic que em vaig estar menjant aquí un carn de la brassa, un que... sí. carn de la brassa, et salten les llàgrimes, diu, per què plores, per la pantoja Dius, no, no. quan veig aquest, aquest tros de carn aquí, ma, les llàgrimes em van llàgrimes, després vaig tenir aquella conversa estava, en fi, amb gent, bé, bé, bé. Amb, gent no, no, sí, amb un dibuixant que vostè coneix en fi, en fi, en fi, en fi això està. està molt bé sí, vam estar allò fent-la petar ben fet un lloc que també, ja us he no portaria mai amb el senyor Cotremant Bueno, és que el senyor Cotriman se'ls ha de portar a uns altres llocs. Eh? I cadascú té les seves tendències. Exacte, la seva guia mitja lang ah, de, de, de llocs que ha d'anar. Eh? En fin, o sigui que ja ho sap si un dia vol d'això anem aquí al Barstorn a la Res d'Abril, al carrer bona Vista 3 aquí premiada Dalt mm -hmm. i bueno, o fem escote o s'estira, vull dir el que vulgui. Molt bé. No no. no, no, ja, pues, miri, ja, ja ho parlarem, això. Dit això, vaig a rubricar tot això sí, amb, amb una mica de música. Uh, un grup de... La del Pelé, que li deia jo abans? No. No. La de pastora. És que els fills. no em posarà mai el pelé. I per què vol que canti el pelé? No, si, si jo no vull que canti. És ell el que canta i vol gravar un disc amb, amb altra gent, amb el l'Elton John, amb el Mike Jagger, amb el Bono, amb el Rod Stewart, amb el Paul Simon. No. I, jo també voldria que, que el senyor Botín en donés un, una feina i, i cobrar els 3 milions no, i mig cada, cada però, però any. Però no, no, no, no s'hi dona. Vostè no és pelé? No, jo soc, jo soc la vi. La... La... El canudo! Eh, eh, doncs un grup que es diu Pastora que són els fills del Pau Riba i una, i la, i una gran actriu uh -huh. i li vam posar Pastora perquè és el nom de la mare dels de xicots l'ex dona del senyor Pau Riba uh -huh. i el tema Lola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 Els explicarà la història de sis dones que un bon dia decideixen anar a classes de, de mitja, que se'n diu mm -hmm. en castellà Calceta. Mm -hmm. Mm -hmm. I mentre estan allà doncs, van compartint experiències, van compartint històries, van compartint doncs, bons humors i mals humors. Aquest és una mica el tema d'una novel·la que ha escrit Maria Reymóndez i que es diu El Club de la Calceta, una novel·la que està originalment escrita en gallec i que ha estat eh, traduïda. I nosaltres, eh, com que aquesta novel·la, a més de tot això, es farà una obra de teatre, eh, una adaptació teatral d'aquesta novel·la, hem pensat, doncs mira, anem a parlar amb, amb l'autora, que ens faci cinc cèntims d'acabar la novel·la, ens entrem de què va, i a més eh, resulta que ara dintre d'una estoneta, a dos quarts de nou del vespre, es farà la presentació d'aquest llibre i de la novel·la de llibre i l'obra de teatre eh, al fenac de, de Barcelona, ja al Triangle. Bones tardes. Hola, Hola buenas tal? tardes. Eh, <risa> tú no entiendes el catalán, ¿no? Eh, sí, lo entiendo, pues ahora en catalán no hay ah, problema. Bueno, no vale. lo hablo, pero sí lo sigo. Vale, pues entonces uh, habrás enterado más o menos la introducción que he hecho, ¿no? Sí, sí, sí, pues perfectamente. Entonces, entonces ahora ya te paso la pelota a ti y nos cuentas un poco de, de qué va la novela, nos amplias un poco más de qué va la novela. Sí, pues como bien comentabas, es una novela en la que de, tenemos seis personajes, seis mujeres, que se caracterizan por ser todas muy distintas, aparentemente en un principio... ...de clases sociales muy diferentes, de edades muy diferentes... ...y con historias de vida muy diferentes... ...pero que al final se pues, encuentran en ese espacio común... ...una manera de superar las dificultades del día a día... ...y las formas en que la sociedad pues las discrimina de, de distintas maneras. Esta, eh, esta novela, eh, las mujeres estas, eh, ¿son específicas de Galicia... ...o se pueden trasplazar a cualquier lugar del Estado español o de Europa? Yo creo que se pueden extrapolar bastante lo que son sus historias, por supuesto están enmarcadas en su contexto, ¿no? en, su, en su país y en sus eh, circunstancias de vida concretas, pero bueno, yo creo que lo que son las historias en sí son bastante transferibles a, a las mujeres de cualquier parte de, del Estado y de Europa, como bien decías, porque bueno… Ahí, pues para mencionar así algunos de los personajes eh, pues hay una mujer que es una señora de la limpieza y que es una mujer muy grande y bueno la gente la, la discrimina por esto no y mientras que otra pues es una secretaria muy guapa y tiene que enfrentarse igualmente a otra serie de problemas que en el fondo aunque parecen muy distintos pues al final son bastante parecidos no y tienen que ver con la forma en la que la sociedad concibe a las mujeres y a la forma Eh, lo que, ...las expectativas ¿no? que se crean eh, con respecto a, a nosotras. Uh, Tú cuando concebiste este texto lo concebiste como novela... ...¿por qué no lo concebiste sí. ya directamente como una obra de teatro? Bueno, la verdad es que la obra de teatro fue una especie de regalo... ...que llegó posteriormente, también están haciendo una versión cinematográfica... que ...en la que colabora también pues una productora catalana y actrices catalanas... Uh -huh. Y bueno, para mí ha sido realmente un regalo, una, digamos una experiencia de transmutación de la novela que yo no había previsto en un principio. ¿no? Yo inicialmente no me dedico, aunque he escrito teatro, en otras ocasiones pues eh, lo que más escribo es narrativa. Y, y bueno, no sabía cuando escribí la novela que iba a tener tantas vidas, lo cual pues ha sido muy gratificante no poder comprobar también que la novela sigue viviendo en, otros, en otras formas. Y en esta adaptación cinematográfica, que yo no sabía que pero ya que nos lo has dicho, eh, sí. ¿tú controlarás el guión o simplemente te refiarás de la gente que hace la adaptación? No, eh, a, a diferencia de la obra de teatro en la que yo sí he estado muy implicada ¿no? en, en la adaptación y, bueno... Uh -huh un poco más metida en el proyecto en el proyecto cinematográfico la verdad es que mi participación es eh, nula ¿no? en lo que es la elaboración del guion y bueno lo que sí he hecho ha sido un pequeño cameo <ríe> que que ya veremos cómo queda porque está ya la película está en fase de postproducción no sé exactamente para cuándo la van a estrenar pero bueno en Cataluña la veréis uh -huh. y, y bueno es una película para televisión y ha cambiado bastante pues lógicamente la complejidad de una de una novela, pues al pasar al cine es otro lenguaje diferente ya son otras personas responsables, digamos, ¿no?, de lo que sale de ahí. No, yo te lo digo porque algunas veces hemos hablado con escritores y aquello que dicen, sí, bueno, yo cuando vi la película me di cuenta que no tenía nada que ver con el libro. Y esta es una frase que sí. supongo la habrás oído muchas veces. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que es un, una, un producto, si le queremos poner ese nombre diferente, ¿no?, que se ha inspirado en, en mi trabajo pero del, del que yo ya no soy responsable y por lo tanto tiene que ser es la interpretación de quien ha escrito el guion, de quien dirige la película y no tiene por qué coincidir con la mía ¿no? yo en este caso pues eh, yo no habría escrito ese guión pero bueno respeto totalmente que la obra está ahí y ya pues, pertenece a otro, a otro espacio ¿no? en ese sentido no soy nada, no soy posesiva digamos con, con lo que escribo en absoluto. Creo que bueno, los textos están ahí para, para vivir en la sociedad y para ir también eso transmutándose y, y pasando por otras personas. Eh, María, una, una curiosidad, ¿tú sabes hacer calceta? Por supuesto, me, me pillas ahora mismo con una bolsa, con las lanas y todo. Es que dicen que, que relaja mucho. Sí, a mí más que relajarme me concentra muchísimo. Cuando tengo cualquier problema, incluso cuando estoy escribiendo y necesito pues, solucionar alguna cosa que no sé muy bien cómo, por dónde tirar pues me pongo con las agujas y ya lo tengo, vamos, como como método. Y de hecho, en las presentaciones que he hecho del libro, eh, la gente a veces se piensa que es una performance, pues que no, no, es que me estoy haciendo una chaqueta, o sea, no es ninguna performance. Y en este momento estoy con las mangas. O sea que... Oye, todavía te queda, pues, ¿eh? No, no, sí, solo me quedan las mangas. Ah, solo te ya, quedan las mangas, me pensaba ya, las que... Las mangas que... es lo último que te bueno, hace. Es que yo no sé hacer calceta, no sé cómo se, sí. cómo, cómo se empieza, no, se así empieza por el por cuerpo, espalda, por las mangas... Sí, empieza por la espalda, pues la parte de adelante, las mangas, y después ya pues el cuello, lo, lo que haya, ¿no? que dependiendo de cómo sea. Sí el modelo, digamos. Bueno, es todo esto es un arte. Yo recuerdo a mi abuela que hacía lo del punto bobo, topalante, hacía el punto sí. cruzado y no sé qué más. Es todo un sí, arte. Sí, sí. Me hubiese sí. gustado aprender, la verdad, pero es que no tengo paciencia. Bueno, pero todavía está a tiempo. Sí, pues <risa> que no tengo eso paciencia. Es otro, eso también es otro tema del libro, ¿no? Buscar también pues esos saberes de las mujeres que están muchas veces ahí en lo privado, ¿no? Que no no les damos eh, importancia y sacarlos a lo público que creo que que es importante para que todo el mundo los comparta. ...en saber buscar un poco el tiempo libre, ¿no?, para rellenarlo. Bueno, yo creo que las mujeres tenemos poco tiempo libre... ...pero nos apañamos para hacer muchas cosas. De todas formas, es extraño que hoy en día, por ejemplo... ...la gente joven haga calceta, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es una imagen que tenemos que no nos parece... ...precisamente por lo que acabo de comentar... ...porque es algo que ocurre en el espacio privado... ...como muchas otras cosas que hacemos las mujeres... Y, y socialmente se tiene la percepción de que, bueno, de que estas cosas no existen, ¿no? Como no las vemos y, bueno, desde que, desde que he publicado el libro ya en el 2006, ¿no? En gallego, uh -huh. pues compruebas la cantidad de mujeres que calcetan y que, claro, como no lo hacen públicamente, uh -huh. ya, pero pues antigua... nadie se entera. Pero antiguamente en, eh, sí que era un, como un tema obligatorio en las escuelas. Sí, claro, obligatorio para las mujeres, pero bueno, Exacto, yo creo sí. que precisamente lo interesante es que sea para todo el mundo, no, no solo para las mujeres, sino que todo el mundo pueda aprender y como decíamos antes, pues es una cosa eh, que tiene que ver con la creatividad, que uh -huh. tiene que ver con la utilidad práctica y bueno, pues eso, sacar también a la luz esas cosas que… ...que están ahí en lo privado y que es importante que se vean públicamente. Lo que pasa es que todavía hay muchos prejuicios, porque claro, tú te presentas... ...una presentación de un libro haciendo calceta mm -hmm. y no pasa nada, pero imagínate... ...un escritor que se presente en una presentación de un libro haciendo calceta... Bueno, yo creo que es mucho peor ciertos escritores que se presentan en, eh, diciendo cosas sexistas continuamente sí. y que nadie les dice nada, ¿no? Para mí eso es muchísimo peor. Sí, Realmente sí. me encantaría ver a un escritor que saliese calcetando. Yo no tengo ningún problema en salir montando una mesa o cambiando la rueda de un coche. y Creo que tenemos que empezar un poco a superar y de eso habla también el libro, ¿no? De intentar superar esas expectativas y esas barreras muchas veces que se nos ponen tanto de un lado como de otro, ¿no? Muy bien, María, pues te dejamos ya porque dentro de un momento tendrás que entrar en la presentación y esto siempre sí. conlleva unos jaleos antes y después. Sí. Mucho éxito con el libro, mucho éxito con la novela y con el cine. Gracias. Adiós, muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Y la música de, de Antonio a un tema, Pongamos que hablo, de Madrid. se cruzan los caminos Donde el mar no se puede confedir De regresa siempre el fugitivo Una mosqueadora de Madrid Hotel de, de, de Seu viaja en ascensores Un agujero que da Dejo la vida en sus rimones Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños le por perseguir Ellas olvidan de salir Muerta pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid Solo es una estufa. Arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Mira, senyors i senyors, més si li que si això, en vez de ser moments arquitectònics, haguessin sigut els moments científics, ara els hi diria, contactem amb la Cira Robles perquè ens faci cinc cèntims d'aquest muntant peculiar de la ciència. Quan són les 19 53 minuts de la tarda. Bona tarda. Bon, bona, bona tarda, tarda. s'ha quedat poca vegada eh? sí. sí, no, no m'esperava això, aquesta seriositat no, Ha de que... començar és que, a Està veure, molt sèrio Quan ens hi posem, ens hi posem Poc, però ens hi no. Ho... no, no passa res to... a vere, Hem fet una entrada de programa de ràdio Com cal Ja, això és el que m'estranya A veure, dir no, no me l'interpretin Ja ho ha dit Això ja és monegal El grup acaba d'apuntar Ja no, no me No vull dir que no sigui un programa anormal, sinó que és fora de lo normal. Ja. Xasca! Tata, xasca, acabes de rebre, eh? Què vol dir això? Chasca vol no. dir un calbot. Ai. Xasca, eh? Xasca? A mi no em fa xasca, eh? Xasca, xasca, de xascar, de xascar. Xasca, vale. xasca, un calbot. Bé, veig, veig que hem començat pel mal peu. Sí. Sí. Avui hem començat malament. T'he fet una presentació, com cal, d'aquelles que dius, és d'acadèmia de ràdio i, i l'estàs desperdiciant. S'ha atorçat. De vale, tant tornem i torna-me a dir hola, sisplau. Hola, hola bona, tarda, bona tarda, Cira. Molt bona tarda. De... Quin, quin tema científic ens, ens, ens acostaràs avui a l'orella dels nostres oïdors? Doncs avui parlarem sobre volar. Volar. Perquè Sí, perquè ja he sigut una de les desgraciades que ahir va perdre el seu vol a París degut al temporal que va fer tancar Tenies que anar a París? tenies que anar a París? Sí, m'havia organitzat així una sortida express ah. i al final em vaig quedar amb les ganes Però què anaves? Si tornaves al mateix dia? Sí, tot ah. tregat per... Sí. Ah, no, no, no ho deia per saber què eh? perquè potser un dia et truquem i estàs a París no, i, i entres no. i dius Holala. Home, avisaria, avisaria. Com a telebu? Ostra, no ho pos, ho pos... es nota que vostè és de la meva escola, eh? Que abans ensenyàvem francès al col·le. Sí, sí, el sí, francès. M'ha eh, servit molt la meu sí. francès a la vida. Eh, si vau I... m'ho demandar... No, no, no farem comentaris, eh? Vale, passem no. per la, la qüestió ah, científica, bueno, anem... perquè si perquè no ens embolicarem. Perquè va eh? perdre el vol ahir, mm. i ens està parlant de volar, però no de volar amb dinamita, eh? Que de també volar. És un, és un altre art de volar, ni volar amb, amb substàncies haloginògenes, sinó de volar-volar. Coses que se m'han mm, ocorregut mm -hmm. sobre volar Per exemple, exemple Imagines que vostè posa una vespa dintre d'un avió posa una I vespa. jo m'he preguntat sí. Imagini's, també tenen dret a volar, no? Sí, però volen doble El que vola l'avió és el que vola ella Aquesta és la pregunta Aquesta. Qui va més ràpid, la vespa o l'avió? Escolta, el tècnic ara, ah, ara li, acaba bon, de... eh? li, li acaba de fer ja de programa total eh? Sí, sí Eh? És que no molt aquesta sintonia que m'ha posat el Sergi, clar, eh? Clar, és que està, està per tot el Sergi. Sí, està, està, està Per està això el tenim, estalent. per això el tenim. Aquest és un programa de nivell. Ja no, no, no clar, clar. Sí, no? Sí. Qui corre més, la veia o l'avió viola? La vespa. Home, si la veia... Doncs corre veia... més la vespa perquè, perquè, clar, evidentment, depèn. Depèn. depèn. depèn si la vespa perquè... s'assenta el seu bols i jo i decideix anar llegint l'avió, doncs anirà a la mateixa velocitat que l'avió com de, de ser humà, Exacte, no? Que... Si jo estic assegut i veig la Vespa i faig se li ha acabat el vol Se li ha acabat el vol, en aquest cas doncs vostè una mala persona perquè no li ha fet res, però bé, això és una altra cosa ah, sí, Evidentment si sí, això li faria la Vespa Si la Vespa va volant dintre de l'avió s'assumen les velocitats i per tant la Vespa anirà més ràpid que un avió ah. és a dir podrà adelantar l'avió? Però si no, va dins no, no. no, no. No, no, fins aquí no arribem Clar. Mm. Això que m'estàs sí, ja dient això Està molt bé, perquè això com estàs dient jo una vegada em van explicar una teoria jo no la vaig practicar, ara anem a parlar en moments de titi ti, et feien saltar d'un camión en marxa llavors deien, sí. per saltar d'un camión en marxa tu has de començar a córrer a dintre la caixa i quan agafa sí. certa velocitat saltes i llavors no passa res, perquè estàs agafant quasi, quasi la mateixa velocitat que va el camión si, sí. si va a 60, clar, si va a 220, eh, has de córrer molt. Eh? Però si tu saltes directament, sí que et fums la morrada. Però si tu comences a córrer i la velocitat, no. I jo no ho entenia. I ara ho estic començant a veure la llum. Sí, sí, això és cert. Sí, veu? una mica com Benny Hill. No, sí. no posi Benny que això és cert, veu? Eh? Això ho feien els boines verds. Sí. Però imagini's vostè que, que porta un helicòpter, que és Benny Hill, i decideix portar les dones que passegueix a l'helicòpter, i pujar però quedar-se quiet, sap que els helicòpters sí, es poden, poden mantenir-se. Sí, sí. Aleshores, nosaltres sabem que la velocitat de la Terra, que gira mm -hmm. sobre ella mateixa, és de 1.600 quilòmetres per hora. Mm -hmm. Per tant, jo m'he preguntat, si jo tingués un helicòpter, mm -hmm. tingués una amic que és el Field, les seves amigues, pujéssim tot a l'helicòpter mm -hmm. i el deixéssim parat, com que la Terra va girant, en... després de baixar estaríem en un altre lloc? Gran pregunta. Bona pregunta, sí. Ah? I, I la resposta... Les pesquisos m'han portat a descobrir, senyors, sí. que no, perquè la Terra va a 1.170 km per hora, però també l'atmosfera que la rodeja. Per tant, el nostre helicòpter es mou amb uh, la Terra. S'ho havia empès uh, per, per la Terra, també. És a dir, oh. si tenien intenció de viatjar amb aquesta mètode... Sense que està benzina, com aquell que diu, no. No. sí. sí s'han d'obligat, s'han d'obligat. S'han d'obligat perquè són coses que no es podeu fer. Jo sé que vosaltres us plantegeu aquestes qüestions cada dia i jo estic aquí sí, bueno. per dir quines coses podeu fer o no. Exacte. No, molt bé. Mira, jo estava pensant precisament en això, dius, ara ara llegaran un helicòpter, con cara diu, cara posaran a l'abast un avion d'aquests que és tipolhelicòpter, que el, el vendran per algun més de que costa un cotxe de luxe. Mm. Després de fer-ne de luxe, eh? La gent es podràs passar clar. fifa, fifa. Ah, molt bé. Eh? Ara hauran d'inventar semàfors que volin al cel, perquè clar. Sí. Sí. si tothom compra helicòpters ja veureu el trànsit que hi ha al 100 i ens posaran la zona verda d'un núvol sí, jo, home, jo... això, el primer és que jo crec que ja està posada i tot ja posada. Sí, sí. Bueno, com deia un amic meu diu, ara amb la crisi la gent s'està defendent el cotxe dius, bé, eh, pues els que la sobrevisquin tindran més lloc per aparcar això, això sí, sí, això bueno. sí. sí és que sempre, sempre hi ha un, hi ha un però... costat positiu exacte, sempre hi ha un costat positiu què més tenim d'ovular? a part de que exacte. vostè va quedar sense que a París per poc Sí. Parlarem dels ocells perquè m'ha estranyat a trobar informacions que em diuen que, senyors i senyores, hi ha un ocell que pot volar cap enrere. Caram, el pájaro culero. Sí. Doncs sí, <ríe> i a més s'assembla el nom, eh? és el colibrí. És l'únic ocell que pot volar cap enrere, però és que és molt petit. 57 mil·límetres, és de cuba, doncs se les sap totes. Veure, és, és un és un selchulu que tal el veg. Ell el "Jo em faig el chulo. Mira, ara vull pa ترàs, a que no podeu." I es ha oh, de soyo yo yo T'imagina eh? tal? Sí, com el benefici al <laughs> revés, no? Sí, revés. Van <laughs> s'enrere. Tots han de xirar, però ell, ell marxen darrera. Ah. I com Has és tocat? que com és que poden Gran pregunta perquè es veu que agita les ales a tanta velocitat pensi que pesa 1,6 grams per tant, és quasi com una mosca podríem dir aquest colibri sí. <ríe> doncs sí, agita les ales a tanta velocitat que poden mantenir-se en l'aire com si talment fos un, fossin un helicòpter ah. i aleshores sí. Sí, sí, sí, sí, es corren així més o menys pensat o sigui... he pensat, pensat. serà l'Alonso família prové dels colibris de Cuba? Perquè però l'Alonso van darrere o van davant? Endavant, amb però amb velocitat. I jo crec que si s'ho plantegés podria anar cap enrere. Home, però si van endarrere no guanyarà. Pot ser, això potser no ho fa. Ah. Però ara que Schumacher està hospitalitzat, aprofitarà per donar les voltes al revés per fer-se el xulo? Grans preguntes científiques. Hospitalitzat està el Schumacher, pobret? O està retirat? Sí, no s'han entrat. No. No. no? no, ara mateix està a l'hospital no sé aquí, Granada, a Alacant, no sé. Ah, sí? Ha tingut un accident en tot, eh? Vaya pobret. Que està fora de perill. Però eh? no però no corre ja cursos. Però Alonso segurament ha obert una ampolla de cava. En fi. Ver, bueno. a veure, el Schumacher o al Hamilton, de qui m'està parlant vostè? De no, Schumacher. No si Schumacher, ja està retirat, com aquell que del Zapatero. Com del Zapatero. Mamà. <laughs> ara, ara, ara que m'està. Estàs embolicant, eh, si sí, clar. ara. Home, què vol dir Schum... vostè? Vostè saba en anglès a part de francès? No, jo només el francès vale. i practicat. Shoemaker, és a dir Afedor <laughs> de zapatos vale. És a zapatero Ah I qui és el que està hospitalitzat al final? Aviam, que, que ara ja M'he fet un embolí ara, ara, ara no sé, jo diria que és Schumacher, eh? T'he escoltat el Schumacher, ara no sé si és Hamilton, potser No sé, vale, vale, diria bueno. que és Schumacher Bé, ara, un... ara no m'enredim no Que no, no. És, no, no és ciència, això Vostès veuran que la ràdio és un pou De coses certes i científiques Eh? Un, pou de Un pou de saviesa Doncs vinga, anem acabant Alguna altra cosa més o l'acomiado ja mateix? Com vulgui Jo, si vol, li dic una cosa més per acabar una I és l'enigma sobre els gats I gats? és bona persona <ríe> sí. Un enigma sobre? Sobre els gats sobre els Que gats, sempre però... diuen que cauen de peu I jo sí. m'he interessat per saber si això és cert I si quants com... gats ha tirat? He tirat 50 gats, 49 d'ells han aterrat de peus, per tant... El coix, no, pobret? Cuidao! <ríe> Un és que, no sé, no, no ha sortit bé, però els altres 39 han caigut bé. I he de dir que, lamentablement per la vida d'aquest que no ha caigut bé, ens de fet descobrir que sí, sí que cauen de I diràs, per què? Per què? Doncs perquè nosaltres, quan caiem, ens desorientem. I per això caiem, perdem el control. Però es el que els gats no. mantenen l'orientació durant tot el trajecte, quan els tira. O sigui, per això, que miren el, terra, miren el terra i diuen, jo vull p'allà, jo vull p'allà, jo vull p'allà. Saben en tot moment on són nosaltres, si ja, ja. caiem, perdem el control al minut 0-1. I ells, ells aguanten tota la caiguda. I ells aguanten i miren el paisatge com dient, mira que maco aquest edifici. No. Està molt i després bé. cauen d'en i doncs, amb això podríem acabar amb això acabem, però jo m'agradaria deixar un punt de dir que amb els experiments científics que fa la Cira Robles no es maltracta cap animal mm, mai Mai. mai. No, a, més, mai. A, a, a més a més, com tenen set vides bueno, sí. sí. Però... té set oportunitats més això és sí. com una excusa de mal pagador eh? sí, sí, sí. <ríe> però en fi bé, doncs Cira, ho deixem aquí la setmana vinent més cosa científica i esperem que puguis fer el viatge aquest ratllant pagú a la ciutat de la llum. No sé, ja m'he descoratjat del tot. Sí? Sí, sí. Vagi tren, dona. Això, vés amb tren? Ja farem. Vés amb tren? No sé, potser me'n vaig, no sé, un no. ocellet d'aquest, un colibri d'aquest que volen cap enrere. Sí, Exacte. però si surts de Barcelona en vez d'anar cap a París et trobaràs a Granada, eh? Si sí, cap pues darrere... a Granada anem. A Granada anem, a Granada, a granada hi falta granada. gent. Doncs molt bé, tornem a retrobar la setmana vinent. Molt bé, doncs... fins no sé quan ha quedat. Fin de semana quedé, que moltes gràcies. I ara anem amb la música del senyor Don McLean, que ens explicava totes les coses que passaven a Amèrica amb el pastís americà. Don't know time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance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 Be the day that i die Stole is forty crown the cart room was adjourned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 de connectar amb un senyor que ens farà cinc cèntims d'aquestes coses que nosaltres ens agraden tant que és el humor gràfic que és uh, les grans revistes que van existir en el segle XX i, en els, i a finals del segle XIX i que la setmana passada vam, vam iniciar ja, aquesta col·laboració uh, fent un cap mas de tot això però avui ja anirem, suposo suposo perquè jo sóc el director d'aquest programa però no m'envio mai de res sí, suposo sí. que avui concretarem amb una altra cosa ja sí. més concreta avui concretarem me... amb una cosa més concreta avui farem, farem més frase. cap més cap. Abans de dit la... que un cap més, doncs ara farem més, més cap. cap. Amb el senyor Cap. Bona tarda. Bona tarda. No, bona tarda, com estem? Bé, bé, ja ho veus tu, esperant ah, sí, a veure... De... Sí. En què ens il·lustraràs? No, en què home, ens il·lustraràs? Avui, il·lustrar, il·lustrar... Bueno, no sé pas. Què farem? farem què podrem? Però m'agradaria... Doncs... Ui, això, això és Monegal, ja. No sé pas què farem, sí, farem no, el que però, podrem. La sí, setmana no, que ve però... sortiràs aquí amb el Monegal. Pff, no, bueno... Home, adéu ho en guarda. Però, no, parlar del Jaume Parí, que em sembla que val uh -huh. la pena... I per sobretot val... estar aquí Premià de Déu. Ah, exacte, no? Vam iniciar, doncs, vam iniciar la setmana passada la col·laboració, vam parlar una miqueta del món de la sàtira catalana i així en general, uh -huh. però per si hem d'anar concret, i em sembla que el més indicat és començar a parlar, doncs, primer del Jaume Peric perquè és un personatge que val la pena diguem que són de les coses importants que, hem, que tenim en aquest uh -huh. nostre món, uh -huh. i a part doncs, per la important relacions que em sembla que té aquí a Premià, i no? sí, sí. tot doncs, la biblioteca d'aquí Premià es diu Jaume Perich, i, uh -huh. i conserva una bona part de la biblioteca de, de, de, del Jaume, no?, aleshores... Sí, I d'originals seus. Sí, sí, sí no? clar, els originals és una cosa que és més difícil de d'accedir-hi. Una gran part dels originals la família els va cedir a la, la Maroteca de Barcelona, a la casa de l'Ardiaca, uh -huh. al la cabinet de, de, de gràfics, però sí que els llibres eh, sempre és, és una cosa molt més fàcil d'accedir i realment la biblioteca d'aquí premiat té el fons més important d'humor gràfic de Catalunya segur, obert al públic uh -huh. i potser de, de, de pràcticament d'Espanya, eh? realment la biblioteca Peric eh, és, és, és important hi ha un, un seguit de volums eh, força interessants, jo sempre que m'escapo fins a premiar que treuré el cap perquè és una biblioteca molt, molt, molt interessant amb, amb quantitat i qualitat de llibres dedicats a recopilatoris d'acudits, teories de l'humor gràfic, etc. No? Un... A, a part de, de lo que va cedir la família del Jaume Perich eh, hi, hi han hagut més aportacions? Eh, jo, jo sé que ells eh, guarden, és a dir hi ha la biblioteca del Jaume Perich i, a més a més, ells estan a la white, diguem de totes les novedats que surten més o menys relacionades amb humor gràfic. És a dir, que hi ha un interès de mm. que no sigui una biblioteca... Que, que quedi tal formatge, sinó sí. que realment es, es vagi creixent de forma orgànica, doncs, com són les biblioteques. Les biblioteques són vives mentre s'hi van posant llibres i es van posar en el dia mm -hmm. i, i em sembla que ho estan cuidant dins de les possibilitats d'una doncs, biblioteca municipal que tampoc es tracta doncs, de gastar-se tot tota pressuposta amb llibres de, de per riure, no? però, però sí que és una de les que més veig a més. A Barcelona hi ha una biblioteca de Sant Andreu, molt especialitzada en còmic, en, en historieta, uh -huh. aquesta és la, premiar, és la Biblioteca de Catalunya, no només de les de la Diputació, de totes les biblioteques de Catalunya, la que té més eh, material interessant pel sí, que fa -més a humor gràfica. Eh? Més fons d'humor gràfic. Sí, sí, sí, sí, fins i tot hi ha, hi ha, un, hi ha un, un, un llibre pràcticament únic, no?, que és un, un, un, no és, és un llibre, però sí que és un llibre, eh? és un volum del... Eh, All in line, que és un llibre de Saul Steinberg. Steinberg mm. que es considera el pare del que és l'humor gràfic modern sí. en el sentit en què el seu grafisme eh, aconsegueix expressar gràficament eh, el que són doncs, les, els missatges, Diguem que passa del, del típic acudit de, de, del, del segle passat que és un, un dels senyors que parlen amb, amb I, i molt pelte, realista i, acudit, i, i molt realista el dibuix. Però no, no només el dibuix, sinó que eh, abans doncs, igual si, si tapes els, els senyors que parlen o els canvies per uns altres senyors que parlen, el mercudit mm. va per un cantó i la imatge va per una altra banda. estarver mm -hmm. el que fa és ajuntar i que un... El, el text no tingui res a veure si no veus la imatge i la imatge no l'entengui si no saps quin text és. Oh, doncs hi ha un exemplar que és eh, fotocopiat, No diguem, que el pare que el devia encomanar a Amèrica, no sé què, li devien fer les fotocòpies i el té tot enquadernat d'aquest llibre no? i... i és una versió, diguem, que única no? uh -huh. que el devia tenir a la seva biblioteca i això es pot consultar, clar sí, sí, sí estan a l'abast uh -huh. de tothom i no sé si es poden enduar en prèstec però sí que es poden consultar no? el Manperic, a més de la seva faceta de, de, de dibuixant d'humor, que és podeu uh -huh. més coneguda uh -huh. ell eh, era un gran entès en humor gràfic eh, fins i tot als seus inicis uh -huh. tant el DDT, ell va estar 5 anys a la redexa de Bruguera, quan va començar a treballar, va començar a la Renfe a dibuixar Sí. i després va dibuixar va, va, va fitxar per a Bruguera, que ell es pensava que allò seria xauxa, i, i va trobar-se bueno, la redacció de Bruguera. Ah, però que però el... estava de redactor, Bruguera. Sí, era redactor, ell mm. feia, per exemple, traduir el, els primers àlbums d'Astèrics que sí. va publicar el DDT, mm -hmm. ell mm. els va traduir del francès, sí. o escrivia les notícies de no sé què, o ajuntava... Mm. Als marges, de les, feia de, de, de pencaida, diguem, mm. i també doncs, per exemple, va, va fer una de les primeres seccions del DDT on es parlava dels propis dibuixants. Avui, això és, és una de les meravelles que, que hi ha al DDT, mm. que no només publicaven les historietes, sinó que finalment doncs, ell eh, entrevistava doncs, el cifré, l'Escobar, el Conti, i, i, i explicava qui són la gent que estan fent aquestes historietes. No? O sigui, posava la persona a l'abast del lector. Ah, exacte, exacte, doncs, Uh, després del DDT, ell es va uh, acabar fins al gorro de, de Bruguera i de, de, de, de, diguem, del, uh -huh. del ritme de l'esclavatge de Bruguera, per dir-ho d'alguna manera, uh -huh. i uh, es va dedicar doncs, ja a l'humor, però, per exemple, al Correu Català, que és un dels primers diaris on, sí. on va col·laborar, va fer un parell de seccions, que és a dir, doncs, l'humor català, l'humor otro, l'humor d'aquí, on mm, teoritzava una miqueta sobre l'humor gràfic. Buscava quin eren els dibuixants doncs, que estaven de moda, eh, jo que sé, als Estats Units o a França, i els explicava... Eh, és a dir, Posava que, vinyetes... Mica, sí, sí, no només feia la seva feina doncs, de les seves vinyetes, que feia al correu mm. català il·lustrant doncs la, la pàgina política, la pàgina d'opinió, sinó que, a més a més, doncs, feia una miqueta de, de, de, activista, una miqueta del... De, de, de, del tema, no? Com un gran estudiós que tu dius que era. Home, sí, sí. Era... Realment, el Peric és un personatge importantíssim, perquè ell no, no es considerava un humorista, es considerava més un periodista, només que la seva eina de, de treball era l'humor, no? I per això ell, doncs, tan aviat dibuixava, feia els seus acudits dibuixats, com feia, doncs, aquelles frases breus als llibres d'autopista o a Nacional Són, no, són no, genials, no? aquelles frases. Exacte, home, hi ha algunes frases que són... Uh -huh. Uh, surten a tots els llibres de cites i d'aquests de, de frases célebres i això, mm. perquè és que condensa en una frase l'enginy absolut no? d'una bestiesa mm. o una crítica contundent no? en, en, en una frase, en quatre paraules no? en, en quatre sí, sí. mots no? ell, ell bé, bueno, clar, en el fons l'humor mm. és analitzar la realitat no? de, des d'un altre punt de vista no? ell tenia realment aquesta capacitat crítica de, de, de fer-ho i ho feia dibuixant, ho feia escrivint no? i ho feia, també va fer de guionista del Filip prim per exemple sí. no? mm -hmm. i fins prim. i tot sortia, em sembla, sí, fent sí, un consultori el consultori no? del doctor Peric mm -hmm. sí. no? i una temporada també feia entrevistes eh, entrevistes bueno, amb gent, gent que estava eh, més o de moda com, mm -hmm. com podia ser no? i feia la cèl·lebre pregunta sempre doncs, si prefereix pito cul cool, no? eh, era, sí. no, no? era un personatge molt polifacètic no? eh, però sempre això amb aquest amb aquest utilitzant l'humor satíric, l'humor crític, no? com, a, com a eina de treball. No? I en aquest sentit va ser un mestre, eh? realment. També era un personatge molt tímid, no? Sí, ell era seriós, molt seriós, tímid, eh, fins i tot introvertit. No? Ell tenia, quan treballava, no? ell, realment oh. la seva feina era dibuixar, escriure tenia un ritme marcat de, de treball no? que es llevava al mm. matí es tancava allà i fins a l'hora de dinar no baixava de, de crear però com que era un personatge cèlebre és a dir, realment els periodistes el, les teles, les ràdios doncs, el, el, el parit, perseguien sí, des clar. del 1970 que va fer un llibre que es deia Autopista, doncs, que va ser un, un mm. trombasso, va inaugurar el que es va conèixer com a boom de l'humor no? que els anys mm -hmm. el 70 doncs, molta gent van començar a fer llibres d'humor i van veure que l'humor era la vàlvula d'escapament Mm -hmm. on doncs, les notícies, el periodisme estava molt mm, diguem que... Era, un, era, era una, una època... època hi havia molta censura sí, també s'ha de dir era i dir llavors... Terrible, I el periodisme no podia dir el seu aleshores mm -hmm. s'utilitzava una miqueta l'humor per dir allò que no es podia dir mm -hmm. i eh, va haver-hi un boom doncs el Perich va, va ser el protagonista d'aquest boom amb un llibre doncs, que va vendre una, bueno, una quantitat d'exemplars mm -hmm. extraordinàries llavors ell era una celebritat volgués o no volgués i ho era i tenia un dia a la setmana els dimarts, precisament que el reservava doncs, per atendre, per anar a fer xerrades ah. per anar a fer conferències, per atendre els de les ràdios, per atendre les... De... i la resta de la setmana treballava no? mm. i els dimarts anava a fer el xou, com si diguéssim no? És a dir, <ríe> anava a fer bolos sí, sí, sí, anava a dir, bueno, escolta, de fer una entrevista dimarts, dimarts. Oh, eh, dimarts. Sí, sí. i suposo que s'ho deuria combinar no? dius, dimarts pel matí vaig a aquesta ràdio ah, i després bueno. vaig al diari que em faig una entrevista i després això, vaig allà no? això suposo que tam també va a èpoques no? hi ha èpoques cada de cop, no? ara doncs jo que sé, fan les unes caricatures de Mahoma i de cop tots els periodistes volen entrevistar els humoristes, no? I no, llavors ara, doncs bueno, jo què sé, passa una altra cosa i els humoristes ningú se'n recorda per tant, hi ha cicles o hi ha moments on els humoristes estan més sol·licitats i hi han cicles que n'estan menys, no? Però sí, sí suposo que, home, hi havia èpoques en què estava molt més sol·licitat, no? Hi havia d'anar, doncs, al dematí aquí, llavors afirmar exemplars, després a allà aquí on fos no? home, és un personatge molt, molt, molt, molt interessant hi ha un llibre d'en Josep Maria Cadena mm -hmm. que recull eh, és el, el, el llibre més interessant sobre el peric perquè recull tota la seva trajectòria es diu peric sin concesiones sí. mm -hmm. a, no a més ell afirmava el peric, que diu que és sí. una manera de, de no donar-se tant de valor a si mateix sí, sí, sí, home en Jaume era un, era un pensador important, no? tenia un punt d'aquest cinisme que permet veure les coses amb aquesta distància i és veritat doncs, que l'humor, ben entès, comença per un mateix, no? És a dir, si, si et fixes en les biografies de la majoria dels seus llibres, mm. a darrere la, la biografia ja és tot de broma, no? Ja eh, comença a explicar doncs que havia set, eh, jo què sé, tocador del banjo eh, no sé on, a Oklahoma, sí. i que l'havien perseguit els de l'Opus i que s'havia amagat de fer humorista perquè així no el moneguessin. És a dir, unes bestieses impressionants, no? És a dir, mm -hmm. realment... Eh, Interessant en el sentit en què es fotia tot, sí, pot també d'ell mateix, no? Ara, els seus, les seves obsessions no? eren, doncs, això, l'opus... Sí, el, el, el, el, Perales. El, el Perales. El Perales famós, no? Uh -huh. Realment tenia una tia impressionant. Uh -huh. O, per exemple, el demanar que el whisky fos, tingués des, una, des, una desagravació, no? Desagravés, del, sí, desagravés tragui, de Vicenda. Sí, realment era de treball no? i després els gats que en contraposició amb sí. els gossos deia que mai a la vida havia vist un gat, gat policia ah, per exemple eh? no? o que un gat un un ramat de gats, no? coses d'aquestes. Mm. Sí. Doncs, doncs cap, ho hem de deixar-ho aquí. Bueno, deixem-ho, deixem-ho. Eh? Eh? S'anem allargant, però clar, dius, el temps oh, passa no, no. i sí. dius... A hem les... de quadrar, això. Ho hem de quadrar, ho hem de quadrar. Eh? Eh? Hem quadrar I si no ve després... un altre dia hi tornarem, ja hi tornem no hi i si la setmana que ve amb una altra, amb una altra cosa. Sí, eh? sempre una altra cosa. Sempre una altra cosa. L'imnovar és lo maco. Bueno, ara m'ha quedat bé la frase per... Sí, eh? és per emmarcar ja eh? sí, és, és per emmarcar, és ja per cloure aquí dius. No no innovar no. és lo maco no gràcies, no, no. gràcies cap Adeu i ens tornem si a retrobar la setmana vinent Adeu, bona setmana. igualment Adeu, si anem amb la música del senyor Alejandro Sanz No és lo mismo de fauna i flora, el Dauphí. El Dauphí, un mamífer anfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio a companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyors, senyors, perquè hi ha vegades que els nostres col·laboradors ens aixequen al nivell no sé si queda gaire bé això de que ens aixequen el nivell. Mentre només aixequen el nivell. Aixequen el nivell del programa. Com és el cas del professor Cutremant. Bona tarda. Eh, perdona, ¿habla usted de mi? Sí, usted sí. Jo he levantado sí. el nivell de què? Del, del programa, programa. Del, del programa. programa. No, no, no. No enganyemos. No, no, no, no, no, no enganyemos no no enganyem a ningú. No enganyemos ningú. Però què passa? Que estàs trist per allò de o què? No, estic indignadíssim. Per per què? Què? Perquè Perquè se'n van de farra i no conviden. No. No. No. No, no és per això. Per què estàs indignat? Aora, jo m'estic plantejant canviar-me de club, perquè aora com, com puc pertany a un club on els jugadors es van un puesto de tanta qualitat i tan pijo com el Sutton ah. claro, jo, si anessin a jo que sé, a Barlolita Manolos Disco yeah. no però, sé... què estàs, dient que són garrulos els jugadors o què? no, no són es que no garrulos, el Sutton aquest és un puesto pijo molt ja, pijo, molt pijo. Ja, però, pues, clar, clar, si creï, tu vols que vagin allà és, un clar, és que si van allà tu voldries que fossin garrulos no, no, però no ho son, no ho són, són so, so sofisticada, que toman gin tònics sofisticados, Clar. en companyia sofisticada, i, i no, no, no, no, no, no, jo reclamo l'autenticitat al futbol, aquells jugadors, jugadors que es premien sol i sombras, coses d'aquestes, ara què, que ha d'anar-te al sàton, ha d'anar-te un whisky de Un whisky de malta, un whisky de malta. bombay de 40 anys, no. Oh. Home, sí. però així ens es cuiden més. Sí perquè segons quines begudes... Sí, clar, quan begudes... de la matinada és important. Car, Exacte. Car. Perquè, sobretot que la beguda no deixi ressaca, perquè si no després no pots entrenar bé. Però home, jo estic convençut que en Casa Lolita som més, més honrats que en qualsevol club d'Alcúrnia o Pijeras de Barcelona. Car, Allà simplement. saps perfectament que el sol i sombra és de Garrafón. Però ja ho saps. Ja, ja, ja no t'enreden. Claro, has prevenido, dices, bueno, voy a comerme una famada antes de ir, porque tengo que tener el estómago amortiguado. Exacte, una mica de coixí, no? Claro, vas allà al sitio este superguay, igual te igual, pero claro, no t'ho esperes. Cuando te ha clavat 40 euros, a lo mejor, per una copa de algo. Ai senyor, ai senyor. Bueno, de què ens parlarà avui? No, no, no, és que volia parlar, fer un debat, la necessitat que els jugadors de futbol tornin a l'autenticitat. Tornin a les essències. Tornin a Bar Manolo. Ja, Tornin ja. al sol i sombra. Jo, jo el que... Tornin a la, nit, a la nit del mono. Jo eh, aquí teníem el senyor Garigot, de tant en tant, bé, i un dia em deia ti has fixat que els jugadors de futbol sempre van amb unes ties despampanants? Dius, per, per què valses, serà? Que no existen. No, no existeixen? No són de veritat, són els... ¿No ho sabías? No. No existen esas chicas. O sigui, les son? que s'inflen. Des... Las inflen... venden, las venden. Ah, ah. les venden. Ah. Sí, sí, són una especie de robots, androides, pero que no, que no, que no. Que no existen. Tu toques allà esto no es carne. Oiga, estos pechos no... tan turgentes no son de verdad. Esos muslos tampoco. No, no existen. Bueno, després surt aquella que diu vol fer la musla a la, a la taulada del Bernabéu. No sé. Dius, però de què vas, nena? Home, jo ho entenc, o sigui per veure el espectacle que té a veure allà pues hostia, com a mínim te una mica, no? Que sí. has pagat els 40 euros i de, bueno, al menos me ahorro l'habitació de la Casita Blanca Això també és veritat Bueno, també... bueno o si sigui, sortia més barat eh, anar la a... Casita Blanca Ara no us ficàvem amb Madrid, eh? Doneu-li temps que ja ha aconseguit un crèdit per, per comprar el Cristiano el Ronaldo Ay, eh? no e no e e bonito Sí, sí, sí Este es el otro que vendrà aquí i anirà a puestos com aquests ¿A quién no vendrá a no venir al Bar Manolo, És que... no un senyor sofisticat, no, ah, no, claro. estem, no, no estem parlant d'aquests jugadors de segona divisió A que van curtir dos ja i sense faitar i parlant del no, CR. No, no, no, no, no de de Tu t'imagines al Miguel gran símbol coler, hmm. tu tu imagines a a un puesto que sigui Saton de Clap. que no, <ríe> de no, clar, Club. és que el que, que el Miguel impressionava. Claro, o, sea, pues, pues, o Migueli o no o, o Jaremías o Castelli, sí, sí. Sí. El, Felipe, el, el, el, el mític Felipe, aquell defensa que tenia al Madrid. Sí, claro. El de Felipe, eh? a ah, Firri, tu imagines al Firri allà, al Juanito, el mític ah, Juanito, Juanito, el mític ja. Juanito, eh, eh? Que, va, que van balançant mujeres per les esquines, estos són Baji <ríe> Gran Núñez. Pues mira que era baixet el tiu, eh. Bueno, bueno però pero mira, ja sabés la proporció, no? Arribava sí, a tot a reu. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues claro, o sea, claro, ara tu, ara tu, ara tu dius, que Ara, 4 matats de l'Espanyol, perquè, a veure, també els que, els que han enxampat tampoc són tamudo, ni, o sigui, no són els top de la, de la plantilla, no, que... qualsevol tio que cobra 4 duros ja es compra un Ferrari i es va a les de la matinada de varetos. Sí, sí. ah, de varetos pijos. I, però, a veure, tio, primero que lo te pillen, segundo, vete a un bar honrado donde ya sois y sombras si no pijeras d'aquestes, mm. i tercer, collons. Però... Oye, si ho fas, i sales i dices, oye, què passa? Però si, a més, el tio no. que els tenia a controlar amb ells. Sí, esa es otra, pero bueno, eso ya, eso, sí, de... si parlem de aquel Pau, ya sea otra historia. Ya está fuera, ¿no? Sí, bueno, sí, está fuera. Bueno, ya ahí tenían ganas, ¿eh? eh ya, era, esa era la excusa. Tú pensás que de aquí al 31 farán netella a Camperico, sí. en general, y ya, ya le empezaron las rebajas. Pues mira, ya han caído todos cuantos mira, hombre, tú de madrugas, yo estoy seguro que un empleado va al lavabo y i surt, no sé, li, yo, li, quedo, li quedo en tres gotes fora de la tassa i diran, bueno, xaval has cometido sí. una falta d'higiene te vamos a despedir ja, o sigui, que faran neteja, no? Al final sí, sí, de temporada ello, està, I abans, i... abans d'arribar al, al Camp Nou bueno, vull dir al Camp Nou no al estrenar, nou Camp del Barça, sinó al nou Camp de Cornellà home, Camp, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ja està en ello, ja en ello eh? sí, sí, sí, sí. a mínima dispara però bueno, no m'estranya jo qualsevol persona que vagi a un posto d'aquests ...meréis totalmente la, la expulsión, sí... ...había imprescindible, tenía un carnet aquel, carnet por puntos, perico... ...usted, usted no, toma cubatas en discotecas de nombre pretencioso, dos puntos menos... ...usted tiene un Ferrari rojo o un Corvette amarillo o un Porsche dorado... Cinco puntos menos. Però no els hi regalen els cotxes, les consejeres? No, això és a Can Barcer, aquí no. Però oiga, és que... en espanyol no. No, no ho regala. Ni un panda, no els hi donen. Vaya esto un entreno del espanyol. Vaya el espanyol, un equipo que está casi colista. Hostia, pero es que tú vives allá y dices, hostia, el tío més desgraciat surte con un cotxe de 10 kilos. Bueno, 10 kilos de las antiguas pesetas. Sí, sí, sí. Sí, claro, tú flipas y dices, hostia joder, esto se la Champions, ¿qué ha la Champions? Que más quisieran. Claro, que más quisieran. Y después, claro. pues eso, pues I... acaban de discotecas en, en, en, la, en la calle Tusset, claro. cosa que no. Que no. I, i, I lo que s'estolvia el Dani imprimes? primes, perquè no guanyen res? Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí eso cal, también. Que el netejaran també... No, que no se consola es porque no quiere. Claro. Professor, que el netejaran també amb Dani? Bueno, no, es que el Dani en tot cas es que farà de Telles, que tomo secretar las acciones. Yeah. Una altra cosa és que decideixi de tallar se a si mateix i tomar-se unas vacaciones. Això és més que possible. Home, jo, jo vaig llegint des de fa temps que avui que me voy, avui que me voy. Bueno, eso hace, 10 años, eh? <ríe> eso hace o sea, 10 años. Em sembla que el que vol és estrenar com a mínim el camp. No, això ho farà. Això ho farà. Això ho farà, això ho farà i després ja veurem què ja, ja passa. O sigui, que aguantarà fins tall de la cinta. Sí, tallarà. Sí. Això sí que ho farà. Home, I... tindria que passar alguna cosa molt grossa. Com que jo què sé, que és sobte descobrissin que que va el Sutton. Pujo pues que sé que un que Tamudo va nata el bully. Clara, si tam... ja es... bueno, eh? a un partit, Dios mío. Pero això, això, sí que ja, això és per sortir a Lola, eh? Una claro, foto de Tamudo o si, bully. Ponen periodificació i su forma física. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. un, un esfera i fa oficial d'aquells. Claro, dius, claro. No sé, ja se daria de plegar, perquè ja, ja s'ha carregat a la de Vallar, ni claro. que no sé els. Ah, Ves, que el de la Penya no es lesioni tant perquè igual sí que va el bully d'amagat alguna altre d'aquests. Tengo mis sospetches, eh? Veus? Tengo mis sospechas. També, a mí yo a, a mi va a, a, a l'espai aquest que està en una cúpula volant, igual va ja, igual, va, allà, tal... sí, igual va, va, va en plan Spider-Man per por la per la façana no le pilla. Eh, anem acabant ja, professor Cotriman, eh, l'estadi aquest del Nou Cad de Cornellà, quin nom tindrà? Hombre, yo espero sinceramente que si las coses siguen así, lo podrem llamar la casa de los horrores o una cosa així, es que perquè l'espanyol no surt d'una i se'n fot d'una altra eh? sí, té, té esperances, professor, que se salvi aquesta temporada? Sí, sí. a veure, si aquestes alzades hem okay. guanyat tres partits de 22 i ja tenim follons cada setmana eh, Cameni pega els socis els, els jugadors es van de farra i no hi ha tema dos punts de salvar-nos això també és veritat collons, hostia que toca eh. no salvar si ja deberíem eh. estar descendents i es el que els hi un collaix en tots els estadis el que tema ja he... vius és que salvarem és es que ho sentit el, el, el, el gran entrenador que tenen el senyor Poquetino dient que tenen que poner piedrecita encima de piedrecita encima de piedrecita per aconseguir salvar-se Hombre, cre... Que és una, pirània, frase, no? eh? sí, sí. Sí, és una frase de faraó. En fi, professor Cotremant, doncs moltes mm. gràcies. El deixo amb la seva indignació envers aquests jugadors que no compleixen les normes de tot bon jugador de futbol, que és anar a prendre un calimocho com cal. Ay, eh? No, i un sol i, un sol i sombra. Un sol i sombra. I ens tornem a retrobar la setmana vinent amb un tema ja més tranquil·let, no? Perquè sí, vostè se sí, m'exalta. Bueno, no, no et creguis, jo insisteixo que jo, jo l'havien més exclusives. Sí. La bueno, pues sí que anem bé bueno. Quina mala maró que hi ha a Perico Quina Ai. mala maró Ens tornem a retrobar la setmana vinent, professor okay, Fins la setmana que ve okay, I ara anem amb un tema Un tema que feia el grup de Folk Que a mi m'agrada molt, que parla d'una monja de mullà Que té un problema que es cura al cap de nou mesos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 Noia, si te'n fas monja, jo em faré capellà. Frara de Sant Francisco, ja et vindré a confessar. L'aire ho fa, l'aire ho fa. setmanes la monja es marejar diuen que és un cop Coments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyores i senyors, i ja que estem parlant de trencar, mm -hmm. eh, l'altre dia vaig anar a cobrar la loteria. Ah, molt bé. M'ha quedat bé, això, eh? Sí. Sí, sí, perquè vaig trencar els bitllets que encara els guardava, els que no s'havien no ah. prenat, vaig anar a cobrar la loteria de Nadal. Bon. I vaig, anar, vaig anar, a, anar aquí avui dia, a oh. amb la Santana número 2 de Premià de Nadal, ah, vaig anar a veure Juanjo, dic, bueno, es venia a cobrar aquest dècim de loteria de Nadal, que d'això perquè encara em caducarà. Dius que caduc els 3 mesos. Ui. Dic, doncs pues ja m'agafa... Diu, oh, no series l'únic, perquè hi ha molta gent que ens ve, eh, per exemple, el mes de juliol, Mm -hmm. de dir, venia a cobrar això, diu, perquè ara me'n vaig de vacances i així anirà clar. bé, diu, pues caducó llavors sí que l'estripen llavors te l'estripen el Juanjo sí, directament llavors l'estripen el Juanjo dius, di, no brillo, per... brillo brillo amb aquestes clar. coses, brillo s'ha d'anar ah, més clar, espavilat amb aquestes coses espavilat. clar, ens en anem per aida farra que si ara si anem a dinar, que si anem al restaurant mm. que si d'això, doncs passen aquestes coses ah. com sempre recordar si senyors i senyors que ahir vaig estar en un restaurant, mm. els hi torno a recomanar el restaurant La Rosa d'Abril aquí al carrer Bonavista 3 de Premià de Dalt i que vostès van allà i això ho porta el Pep i la Pili Pensen que aquest restaurant, dius, no és nou no, no però, però... abans era Can Longuis Can? Can Longuis ah. i continua la tradició continua ben, amb... apanyat, han canviat sí. coses, vull dir, se adequat mica, i, tal, i, tot... i sobretot eh, aquesta carn a la brasa, jo continuo dient de carn a brasa va ser... vostè va ser quedant assocismat amb la carn a la brasa sí, eh? ja sap que jo la carn a la brasa i una, i un, i una cerveseta ja està bé ja com un cincull. No jo deixeria, ningú... el deixaria les pizzeries i tot això, les deixaria per a vostè. Per les... nens també, per els nens. Els nens. nens. va acompanyat d'un nen lo que unes pizzes, la pasta... que farem un, un altre dia d'aquests em llegiré jo tota la carta, la memoritzaré fins i tot. Fins... I li diré, "Miri, hi ha totes aquestes coses." Molt bé, eh? Molt bé. Això... Milló i jo ja escolliré... Bé, bueno, ja li dic, vagi al carrer Bona Vista número 3, el no. restaurant es diu Restaurant Rosa d'Abril, i... Però abans s'ha preparada... de trucar un número de telèfon per reservar la taula, no sigui que estigui tot ple, al 93 752 36 57. Escolta, i si es troben vostès, cari home, que el restaurant està ple, que no puc anar, qualsevol d'això, sempre els hi queda una altra opció. Se me'n van vostès Argentona, al Petit Rebós, a la plaça Vendra número 4, ah. i allà compren el que sigui, s'ho enduen cap a casa, i es poden fer, doncs, un Montiberi Un Montiberi bon casolà co, Cosa que no ens fa el senyor Monegal Que és no. un home que és, és diríem, amargat I és un home vitriòlic, és un home àcid Ell només critica Ell no? només critica eh? I, en fin. Però com que té un espai i una secció en aquest programa Doncs eh, deixem que faci la seva secció I que ens critiqui I nosaltres doncs, doncs, miri, ens anem al ja Pati Rabost Ens anem aquí a, a, al restaurant a, a això, I fins i tot un dia el deixaré parlant I m'aniré a comprar l'oteria avui dia Mira, vostè, Bona tarda Sí, amics, bona tarda, bona tarda. Eh? Bona tarda. aquí eh? fixeu-vos, amics meus, eh, el que és la comissió de la publicitat, eh, sí. el que aquests personatges eh? pintorescos s'embutxaquen, se'm eh, d'aquesta publicitat que fan, oh, que si el rebost, que si el no sé què, ni de sopaquina... Però, però si vostè no té paladar. Bé, amics, ja ho veieu, eh. Té, té, té menys paladar que el Pepito. Ja, ja us paguen bé aquesta gent o no, almenys? Sí, bueno, eh? però sap que aquí nosaltres eh, recomanem sempre coses com calen, eh? malgrat que recomanem la seva secció, perquè ah. és, bueno, sempre hi ha un punt negre dintre de totes les coses blanques, és el yin i el yang. Ah, amics, el yin i el yang, eh? <ríe> sí, senyor, <ríe> com s'ha quedat? Bé, m'he quedat com, com aquell que, que surt de la dutxa, eh? aquell que surt de la dutxa... Sense comencem, tovallola, amb pilotes, no? Comencem, la, comencem a escoltar talls, amics. Per ser, avui ha arribat ja en Peralta o encara... No, avui no, no vindrà el Peralta, no ah! no, m'ha trucat. No vindrà, eh? No, la setmana que ve tampoc, ja li dic per si vol fer tall de la setmana que ve. Sí, eh, amics, està més fora que dins aquest personatge, eh? No, és que eh, està, fent un, està fent un treball i no, la setmana passada va, va sortir tard del treball i avui m'ha trucat, diu, no podré arribar Alhora l'hora i la setmana que ve continua el treball, tampoc no podré venir. Li dic per si ja vol anar preparant talls, eh? Bé, eh, amics, eh? Ui, ara se pot dormir i tot. Aquí, eh? Centrem l'actualitat amb els col·laboradors, eh? Avui només us trauré talls de col·laboradors perquè ah, és, una, és una secció, és una, una, una, una, una, una característica d'aquesta gent, eh? Que ja ho veieu, un no ve, fa dos setmanes que no ve, aquí tens, fins aquí un mes no, no, no es planteja tornar, eh? Això una secció fixa, eh? Però bé, bueno, eh? llavors... Però els que, els que queden, amics meus, eh, la Cira Robles i el Cotremant, eh, sí. aquests dos personatges pintorescos... Tenim un altre col·laborador, eh, però que, en fi... Qui? El Cap. senyor Cap, que ens parla de, de, de còmic i ens parla de, de l'humor gràfic i tal. Com es nota que ens escolta, eh? Sí. Ah, és que des de Barcelona... Eh, no, sé, no, avui ja ha donat un tall, perquè el preguntar de què parlarà, diu, no sé de què parlaré, diu, bueno, anem a parlar, i dius, ja hi som. Perquè la xarxa no hi sou, no? Encara no. Sí, sí, que, sí que, que som a xarxa. No es pot escoltar sí, en programació sí. en directe. No, en directe no. Ah, llavors com voleu que us escolti. Bueno, no, no, però es pot escoltar no, en es diferit. Es pot la pàgina. Sí. Digui Digui l'adreça. Jo, eh, hi ha unes de les coses que que sempre prioritzo, eh, són els directes, amics meus. Ja, eh, o sigui, vostè programa... ho escolta tot en directe? Ah, això mateix. I com eh? ho pot fer tant per, per criticar programa, tants eh, programes? que us diuen que és en directe, que ara us diuen que són les 8 i 46, no us, no us les creieu, amics meus. No, són no. les 20 i 46. En veritat, poden ser, eh, pot ser un dissabte, un dimarts, eh, són les 10 de la nit. No, no m'estigui confonent la gent que ha sortit tots a fer el sopar. I no és això. En fi, amics, Bé, anem als talls. Anem, anem als talls, eh? Sida Robles, personatge que parla de ciència, ja ho sabeu, una persona que en teoria eh, havia d'estar, hauria d'estar, per lo menys hauria d'estar, si se li suposa, eh? a favor de les mesures que protegeixin el medi ambient i l'estalvi energètic. Eh? Doncs fixeu-vos en eh, aquest personatge pintoresc, eh? Sida Robles, sí. amb quina temperatura de l'aigua... Eh? i com hem de treballar el gas o l'electricitat, el que faci falta, els, els quilowatts o tot el que gasta de gas... Com es eh, nota que no es dutxa, eh? eh per, per, per, ...per satisfer les seves necessitats. Endavant! A 33 graus et dutxes tu? Jo poso una aigua molt, molt, molt, molt calent. Et saltarà Molto la vella tires, eh? No, no, tinc una resistència sobrenatural. No es preocupi. Bueno, vostè no, no. sigui feliç. Però no vagis gent als graus a 33 graus, que aquí hi haurà algú que ens escoltarà, es la dutxa a 33 graus i tindrà cremadures a sí. A quant es dutxa vostè, senyor, sí, senyor Monigal? A quant es dutxa vostè? Jo un dutxo amb aigua completament freda. Que xulo que és. Així ens està. Això va bé per la circulació dels els neus, proveu. No, no em dutxi amb el papit amb aigua freda, que el mata, eh? Si sobreviviu la primera vegada, després... Eh, la cosa ja va... Fixeu-vos, amics meus, a 33 graus. Vosaltres sabeu, en el cas que sigui un contador elèctric, eh, l'aigua que ha que de gastar, o sigui, el de treballar això. Ja, yeah, ja. Yeah. I com roda la roda del, del, del, del contador amics meus, i, i, i quants ploms es fonen allà a la central. Imagineu-vos, eh, si som 7 milions, eh, només que un quart de Catalunya es dutxés a 33 graus, amics meus. Això seria eh, mm -hmm. una jo, cosa... Jo no sé quantes les deu dutxar vostè, però em van arribar notícies que se li va espatllar a l'escalfador. Per freda. Això, això em dutx amb, és amb, ah, dutxa amb No és que ho faci com una cosa no, mi, vostè no. de si mateix. Ja que ho fas, eh, ja, que, ja que tens aquest hàndicap... Ah, o sigui, ja ha prescindit de reclar-ho. No ja no ho arregles, eh, i segueixes amb aigua freda, oh, ja, ja. més sa, més, més, més sí, sí. a la butxaca... Amb la de virolles que cobra... I, i no es pot arreglar un, un, un calentador, això un escalfador eh? això no li fa vergonya meus, això, eh, cadascú és lliure eh, sí, de mullar-se ja. com vulgui això, amb això Exacte. té raó amb això té raó, bé, amics, això té eh. raó. mullis, mullis bé, doncs, eh, mullis. Un, un home que també es va mullar en aquest cas es va mullar els llavis i la gola eh, va ser el professor Cutremant eh, sí. personatge pintoresc eh, que ja sabeu que parla de coses que sempre estan eh, més en el món del friquisme, eh, mm. que no passen en un món real, amics meus. Eh? Avui estava indignat, perquè vostè sap que és perico, estava indignat perquè diu que els jugadors se'n van anar de farra sí. a, llocs, a llocs elegants, que els jugadors de, de l'Espanyol han d'anar a llocs cutres de farra. On, on els van atrapar? Si al Sutton. És... Ah, al Sutton, eh? Al Sutton. Mm. Bé, amics meus, la zona alta de Barcelona. Exacte, ell eh? eh? diu que tindrien que anar a Bar Manolo eh? o a Casa Pepita aprendre' ah, un sol i sombra. Amics. Bé, mm. en fi, eh? què li passava el professor Cotriman la setmana passada, amics meus? Eh? Quan una persona la saluden i, i comença la seva secció, pues, ha d'explicar coses interessants, eh? ha d'enganxar. Eh? Pues, Fixeu-vos fixeu com estan els col·laboradors de Desesperats i Desaussiats eh? que comencen la seva secció d'aquesta manera. Endavant! Anem a parlar amb el professor Cotriman. Bona tarda, professor. Bona tarda, companys. Bona tarda. Com estem? Es, aquí, com sempre. Es... M'he pres dos urujillos, con lo qual estic contento. Hombre, ah. hombre. Hombre, ya serán ustedes que eso de alegría. Sí, sí, eh? sí. Això és per escalfar-se, una. I dos, eh? perquè la crisi es nota menys si vas en dos urujos. Ja, el pitjor eh, és eh, començar a treballar eh, carregat d'alcohol. Eh, Dos orujos no és anar carregat d'alcohol. Necessitar alcohol per, per col·laborar en un programa, que en teoria és per disfrutar, eh, i per com a hobby, eh, doncs no, l'home s'ha de fotre ja, ha, ha de tirar d'alcohol. Eh. M'està dient que nosaltres alcoholitzem a tots els col·laboradors? Ha de, ha de, eh, ha de començar a beure eh, per, per sentir-se a gust eh, i trobar l'escalfor que aquesta gent no li dona, amics meus. Eh. I vostè què es pren? Ben, També orujos? Eh, jo be bec aigua només. Sí, buf, sí, sí, vodka, sí, eh, amics, beu vostè. Eh. bé amics, doncs clar, amb aquest panorama què preteneu, què espereu de què preteneu que parli aquest home eh? si aquí dels Orujos, això és el que diu és saber el que portava l'home d'abans eh, però content doncs va, va entrar igual va beure per dinar vida, vi de mitja tarda es va fotre cervesa i abans de començar el programa dels Orujos, clar, això ja arriba, eh. arriba un moment ja, que tens una empanada sobre que clar, que després quan, quan et pregunten eh, de què anirà la secció doncs passen coses com aquesta endavant de què ens parlarà avui? Doncs pues no sé de què parlar. Bé, amics, és la conseqüència lògica. Eh? O sigui, és... l'home no sap per on començar. Eh? És una cosa com... Que em sentiu? Sí, sí, l'estem sí, sí, sentint. Perquè... És que el tècnic no ens havia obert el micro. Ah, és que és la primera o sigui, vegada ja... que ho sento callat. Sí. No, no, és, és és una que... altra... això és una altra monegalada de la setmana, evident. Ah. El tècnic s'ha descuidat d'obrir-nos el micro. Bé, ja. eh? Dic, li deia que jo alguns dies he dinat amb el, senyor, amb el professor Cotremant i si ha portat cotxe, és un home que com a molt s'ha begut un quinto i aigua. Per què ha Bé, amics, ha de conduir. vosaltres, eh, un, un home que diu, eh, que, que abans de començar a treballar diu que és fotorujos, un home que quan se li diu, eh, que se li rendeixen comptes de la feina, diu que no sap què farà ni no sap per on començar, eh? i vosaltres li, li faríeu confiança a aquesta persona? Si encara teniu dubtes, amics meus, escolteu aquest fragment, eh? no, no cal ni que posis cortineta d'entrada ni res, Sergi, eh? o sigui, un home que saluda d'aquesta manera. Bo, bo, bona tarda, escopany. Bueno. Torna-hi, torna-hi, Sergi. Guau, bona tarda, companys. Bua, bona tarda, bona tarda, company. I això no sap, eh? I és com començar la seva secció quan sol se saluda quan diu que no sap de què... O sigui, que s'ha fotut Orujo abans. Eh? Diu, no sé, bua, bua, companys, eh? O sigui... Guau, eh? bona tarda, company. Això, eh? Aquesta entrada no. que dius... Eh, això ja... Tots ens enfarfullem a la ràdio. És un declivi, eh, així, però no causa de l'alcohol, a mig, mig Tots podem tenir un lapsus, però quan ja entres així, ja, dius, això tarda. ja... Eh, com estem? Est aquí, com sempre. Ah, M'he pres dos ullos, con lo cual estoy contento. Eh? Hombre, hombre. Ah. Hombre, ya serán ustedes no. que son alegres. Bona tarda, escupadins. Cal mortificar més amb el pobre Cotremant. Sí, eh, Cotremant, eh, que està fent... Em eh, sembla que és... No sé si és com l'home que està eh, al borde del precipici es volia tirar, Home, eh, i pensi, és el, mama, no. que és pericol, es vol lletirar... Home, pensi que és pericol, pensi eh, que és pericol, i això, això marca molt. O fa, eh, fa com molts futbolistes, eh, que fan el llit a l'entrenador, eh, <ríe> Què, què vol dir per que... fer-se fora, eh, per fer... Eh, que potser vol perdre expressament perquè per, per, per, per, per el fotim fora i cobrar. Ah, perquè, és... per, perquè el fotem igual fora és... amb ell o igual perquè ell s'ha està... liat amb vostè perquè ens facin fora nosaltres, igual que sé que, que està... té converses amb la directora, vostè. Igual és el que està buscant sí. en cotremant, amics meus. Que eh, sé no. que té conversa amb la directora d'aquesta casa per quedar-se al programa, sí, senyor Monagló. Que... Per l'any que ve, la temporada que ve. Ja, eh? ja. Bueno, nosaltres, mira, el senyor Ricard i farem, farem la crítica del seu programa. Això mateix. I ja vostè no tindrà nassos de donar-nos una secció perquè el critiquem. Ei, amics, ah, si, sou, ah, si sou de la mateixa fusta que el Christian Peralta, ah, o sigui, jo necessito col·laboradors fidels, eh? No que em diguin, no, pòrdo, avui no, no vinc perquè tinc una ja fer una no sé què. De la setmana que ve i l'altra tampoc vindré perquè no sé què. La tercera ja veurem si vinc perquè... Ei, amics, I això sense aprendre a Orujo. Això sense aprendre a Orujo, eh? Eh, a mi si ja veieu que jo aquí eh, sóc si ja. un home atacat constantment, però sempre sí, està al peu el ui, canó, donant la cara sí, sí. Eh, per a tots sí, vosaltres, sí. amics meus, per posar-vos llum eh, allà on aquesta gent hi posa ombres. Que té més talls. Ja està, ja s'han acabat. Ah, s'han ah, acabat. acabat. Veig que ha treballat poc, eh? Tres talls només? Quatre, amics meus. Eh, Quatre? N ni comptar, ja. No n'hi bueno, ha un, un que anava darrere de l'altre, vull dir, un que era no, formar el mateix paquet, tot això, eh? Què dius del paquet? Que... Ui, ja se'n queda surt com el senyor Garigot. Sí. Ja garigoteja, el senyor Morigal garigoteja. Eh? Això ha de ser cosa del sí. partit. Sí, per cert, digue-li el seu amic el senyor Garigot que què farem amb el Badalona. No m'agrada posar el dit a l'anafra, però Déu-n'hi-do també, eh? Perquè Esta. tenim uns col·laboradors que... El professor Cotremar amb l'Espanyol que no aixeca cap. El Garigot amb el Badalona que no aixeca en cap ja ah, veieu amics meus que fa setmanes que no surt el Garigot ja, ja, ja, ja. està el pobre eh, amb la medicació li, sí. ha, li ha dit al mitge que no, no s'exalti gaire mm -hmm. eh. ja ja ja, ja, ja, ja. No, no. Fí, fí. El, el Garigot des de que a les 12 del migdia s'ha de cular per veure el partit del eh, Badalona sí, quan juga a casa aquest home no, no està tu, bé ho passa malament va, va desfassat va, va. Va. a més si tingués bons resultats Exacte no ho vull, però, en fin. i no faran va. fora l'entrenador del Badalona el senyor Monigal vostè quin equip és per cert? Eh, jo sóc, eh... Sí, ah. Ja us ho vaig dir d'un cop. De, no, de, no, no me'n recordo, doncs. Jo sóc de la Barceloneta. De, del Barceloneta és vostè? Sí. De Waterpolo. Eh, amics la Barceloneta, que ara no sé un para, però estava ah. a regional, la primera regional, me sembla. No, no són aquells que es van baixar d'altre dia pantalons perquè no cobraven? No, aquells giren del grup de Madrid, eh? <ríe> ah, del Pegasso, que ells eren del ah, Pegasso, és veritat. Sí sí, Pegasso. sí, sí, sí, sí, sí, sí. Els sí, sí, sí. meus, eh, aquí, sí, sí. Eh que veieu els referents d'aquesta gent. No, escolti, em no, va sorprendre un senyors que es baixen els pantalons al mig del camp per... Per demostrar, tu, per demostrar que, que, que, dius, que estan molestos perquè exacta, no cobren. Que estan ah. amb el cul a l'aire perquè no cobren. Exacte. Exacte. Exacte. És el que vostè hauria de fer, eh, amb aquest programa, com que no cobra. Ah, això mateix. Baixar-se els pantalons. Què passa? Que no, això és una ràdio, eh? Escoltem, no es està vostè començant a farfullar ja com el professor Cotraman, eh? Sí, no hauria de, hauria de ser una cosa visual, això, eh? Clar. Ui, ui, ui, ui, em farfulla com el professor Cotremant, eh, ja. Sí, perquè això, amics meus... Què eh? m'està aprenent? Eh? Que què està aprenent? Que farfulla ja com el professor Cotremant? Eh, ja es, es m'està fent l'hora d'anar a ja. Eh? Ah, s'hi fent, ah, sí. no? Sí, eh? que es, se'm va a dormir d'hora eh? i s'aixeca a les Tab. 4 del matí per començar ja a treballar, amics meus. Molt bé. Ah, que vostè se'n va a dormir dhores, se'm va a dormir a les 8 del vespre i s'aixeca a les 4 de la tarda, que ho sé. Ah, amics meus, eh... Que m'ha dit el Pepito. Ja vas, em desperta per això Mira, la setmana que ve li farem una sorpresa Ah, sí? Està hipodoler Ara com s'ha quedat? S'ha quedat aturat Com s'ha quedat? Serà agradable o desagradable? No ho sé Depèn de com s'ho Li farem la sorpresa i llavors vostè dirà Què passa? Jesús Escolti'm una cosa se'n va. Escolti'm una cosa Qui l'està fuetant? Ningú, amics meu qui va estar fu... Ui, ui, ui, ui, És el veí de sota, eh, que fa... fa sí, fa obres. Sí, fa obres. I el llit? No és cap llit, això, amics meus. No sé què us penseu. Escolta'm eh? una cosa. Per què no es compra tres en uno? Que cada setmana se sent al llit. Ah, sí, amics meus? Sí. sí. Ah, quin tema musical posareu, ara? Doncs mira, ara li posem un tema de Celtes Cortos, Baila. I amb això ja matarem ja el programa. Perquè ja... Ah, estava... Mateu, ja no s'ha ja, ja no matat mai més. No, no, que fins de setmana que ve. Ah. Mm? La que ve tornem a parlar Ens tornem a parlar i li farem aquesta sorpresa a que li sembla I així tindrà motiu per, per, per tornar-nos a posar el dit a l'anafra Ah, eh? això mentre sigui l'anafra, cap problema, amics meus No, sí clar, no li deixaré posar el dit a un altre lloc Ja li dic ara Ei, eh, Senyor Monigal, ens tornem a retrobar la setmana vinent Si no vostè no surt d'aquests cops de, de fuet que sento per aquí al darrere Si segueixo amb vida, aquí podeu comptar amb mi, meus Molt, Molt bé, bé. Pues, Adeu-vos, Joan Alla Adéu-siau Bones, Bones tardes Adeu. Adeu. I amb la música aquesta dels Celtes Cortos Arribarem ja a les 9 del vespre Que serà el moment de posar punt i final En aquest programa d'avui D'avui dia 11 de febrer del 2009 La setmana vinent Tornem a, a començar una nova aventura en companyia A partir de les 7 de la tarda Fins a les 9 Aquí a Premiada del Ràdio A la freqüència modulada Libertad.